وجين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ربكم ان زلزلت ساعه شيء على یو ما ترون ها تظهر كل مرضعات عما ارضعن وتظاهر كل ذات حمل في صورته تنزيل کې یو سطر دې رسول رسول رس نور نه نظر شي او ترتیب د سورو کې د اشتام مخ صورت کی صورتونو کې نفي ده شرک اعتقادی او شوا نو دې صورت کې نفي دشر شرک په یلي کوي یا مخ کی صورت کې احوال ذکر شوه د انبي عليه السلام ادم بي عليه السلام ايزت مندي عزت منتی او الله الله بادل ابتلا یعنی سرت پیرانا الله پاک هغه ولا عزت ورکړې د پدی سورته حالت د مون چیرې نو ذکر کای چا چې انکار کړو نو ځوان جام یا یم مخ کی سورته یره تشک اعتقادی شو د صورت سورته دله عقلی را وړي او امثله د مشرکین ذکر کئ مقصد د صورت د رد شرک فی دی سرت اد اللہ وقلیونا دغ رنگی دلیل نقلی د ابراهیم علی الصلاه والسلام من ذکر کئ دغ رنگی او دلیل وحی ذکر کئ زاد المسیر وی د صورت من عجبی سوار ده دې کیسه آیتونه مدني دي نو سمکیدی بازی آیتونه هغه چې د شپې نازیر شي هغه چې د بازی صد هزار دین او صد سفر لکه اکثريا آیتونه بګې د مدني دي نو زکه مدني ورته کېږي یا یوحنا ستقو ربهم ای خلق یرو که ترا خپلنا او پر خود لور ټول قسمو د شرک شرک مکت زکه ان زلزله تصاعت شیون عظیم یقنا زلزله د قیامت هر یوسه ناک نار ده یاو ما ترونها تظهلو کلو مرزیعتن و دخرا دا وینی بتا غافل بشی هر پیور کونکی موران معا ارزات دا اغا بچینا چپیور دور کئی و تظو کلو ذات حملن حملہم او کی بدی هر بار دارا خدا خبل بار لراک وَتَرَ النَّاسَ سُكَرًا وَا وِذِبَ خَلَقَ نَشَعًا وَمَا هُمْ بِسُكَرًا او خان دا جدوی برنی نشاً وَلَكِنَّ <تصفيق> عَزَابَ اللَّهِ شَدِيرًا لَكِنْ عَزَابَ دَ اللَّهِ حَدِرِ الْصَخِ دا زلزلہ یا خود قرب خیامت سرہ که او زلزل بای دازمک باو خوازید. تمام عالم بای او زلزل راشید. آر انسان باو جڑقی او برای دازمک بداسی بو شڑید. مکا حامل زنانه دا نو دا ری حمل به پیدائش 10 یربه عربی ورکون کی مور هغه وخبل به چی فريدي مورزعی وی دی کور یوم مورزعه دی بل مورزعاده مورزع مطلق پی ورکول مورزع هغه مور توی چې بچې عین ټیم کی چې پی ورکې بچے سینیت آئے چول او ذات حمل حاملہ حامل ذات حمل فرق دائی حاملہ اگر تویچ بلکل قرق نزدی ویدہ اگر حمل دا پیدا کېدو او ذات حمل مطلقی اگر دا لوگو اخوی اگر دیر وقت حمل بو غور وې دا داسي صح وخبې حقيقه منه حمل یاده را قامت قائم شو روز د محشر وې الله با ادم عليه السلام ته وې اخرج باز النار حيث جهنم دخل البعد نجدا کا ابوی من کم کم ده سومرنا سومر اللہ بوی ده یو کم زر چیدی دا ده جہنم دا پارا یو ده جنت دا پارا دا بڑیر دا حبت وخی نوکا حامل زنان چرتایی بیل فرض نو حمل با غرزی نوکا مرزیعائی بیل فرض نوکا فرض منی بنادفا خلق وداص اخکاری چې دا نشته دوسه نشکره د نشبېنی وځي ما وو به یاسر شي د يرنه په خلق یوځه بل دات تاریخ او من الناس دریزل راوړي د خلقو تقسیم شوروش زورونه ور کوي بعضی د خلقو ناګري چې جګړه کوي وبلنذ الله کې بغیر علم بغیر د پوینا لاندې وته د مشرک او پسپل و یو تابع كل شیطان مريض او روانو يا شیطان مريضن سرکش پسي دا اميني اميني د زراسه شي نه خو مز دي ورو خل باباګانو پدې با حق دې ولاړ دې او واست اوس د سفر ازي امي سړي چې دې ته سره سشته نه او دې شيطاني انسی شيطان انسيده کوي دې هغه پس روان الله فرمای کوته با عليه اي سلا کړ شياده دابا بارك من تو والله دا جواب را کې شیطان شاجي د دتابیداری حکم او الله د پسر روانش و انه یذل قصدا شیطان به بی بیلاری کوي و یهديه نا عذاب السیر رسیبه ذل اعظم د ګرم اور دیبا غز ترسید ازین پریش ابن کسیروی هذا حال البداعه وزلال المعرضین من الحق المبین المتبعین الباطل دادا غبیده تی حال حق نخلق من کئی باطل پسی روانی نا خیرکار شیطان زیده رسی یا ایو خناصو انکنتم فی ریب من البعث وزدی خلق و تبستاو ایناسی چھو گوئے توحید نمون کری ہے و قیمت نمون کری ہے نرازہی عدوة دلیل نظر طویم تدلیل نواؤ ریخ دل توسي او تو دلونو ذکر کي یو د تولید د انسان په باره کې چې انسان څنګه پیدا یې څنګه وجود تراله شپق اتوار د انسان ذکر کوي اودغه شپه به اتوار نړۍ سچکه له وجود ترشه لکه په حالت ابي از ذکر کوي او د زمکه حالتونه ذکر کئ د دوادد دلیلن دی د الله په توحید او په باث بادالموت یو سړی د الله توحید ته منې تراشه یو سړی قیامت ته منې راشه دا دلیل نو ورخه یا ای اوهنا سو اخ خلق ان کنتم فی رب من البث لیت اشو بشکی د دوارج وننا نفان ذریلہ زہ دلیله دې دو درینو ته وګوره دې کې سوچ فکر وکړه فانا خلقناکم من ترابنا د خلقنا کی خویا ابا کوم د پلار میں پیدا کړل جاده هر انسان چې پیدا کی اصل ماتا دغه خواړه دین ابټی پیدا کیږي او ټوټه نو بیا ریسونه پیدا کیږي را انسان خري هغه نه وینې جوړيږي وینې نو نطفه جوړيږي ماده بعید شې ورتوي پس یې پیدا کړي مل تاسو د خاورې نه ثمه مهنطتین بیا پیدا کړي د ساس کیږي او نه من علقته بیا د ټوکري وینې نه من مزغه تن بیا د ټوکري دغوش یوتوی وخن وینن روسطه بیسشی ٹھوڑا دغوا کې وګرلی بعض و غیر مخلقتن بازه قران دامنونه او بازه اندامونه کمی پر او دکمان د منواله لیبین لکم لذید پاراچ بیانکم ان تاسو ته تا افكار کو ته ستد خپل او د خپل د حکمتونه تاسو ته وضاحت کو د خپل قدرت ونقر فی الارحام من اش بیا وسومنګ پرای منو کی ثم را وقت چه مونږ او الى اجل مسمن ترنيټه مقرره پہ ثم نو کره جو کوم ته پران ډیرا اوهو ثم تاسو ما شمان تفل چه بل تمایل ای کنه بل پسې ثم لي تبلغو ثم يبقيكم بالوي باقیاتكم ان تاسو ل <سؤال> تبللو <سؤال> شد د کوم دې دپار چې ور تا میا د مرته غَدِي کوم من تا سونه غدي چې مړه شي مخکې د ځواه نه اومن کو منور دو دا زلیمر او زې تا سنا <سؤال> غدي چې اقبتا چې نه پوي پست پوي نه شي ان پايشي ارزل العمر صفک عمر ته انسان سمرا اتوار نه رس وجود تراله چې وجود ترایې بیا ګور زوان دې کما نو بیا دې بوډا کوم ته حال تدې ورسول وا ترل روزه حمیده بن ازمکا وچا فَإِذَا أَنزَلْنَا لَيْهَلْمَا فَسْكَرَجْنِ رَأُوَ رَوْمُ بَدِيزْمَكَ مَنْتِبَارًا نو احتزت نو تازشی وربت نو اپرشی وعنبتت من کل زوجن بحیج اوٹو کئی من کل زوجن دا حر قسم نا بحیج تازا حر قسم گیا فَسُلُنَا اللَّهُ رَوْخِجِه دا دلیلن چی دی زالے کا دا دلیل لی پدی بی انہ دا متعلق دے محضوب سر لی دا دلیل لی پدی خبراجی یقینو کئی اللہ چی دے ہو الحقو دے لائق دے بلنے دے رشتیا دا دا اللہ حق دے خا دا اللہ پاک حق دے لائق ده بلن ده ده وانهو يحیل موتا وده اللہ پاک جوانده که والل مڑو کئی او ده اللہ ده پار سمانده قدرت والا وانه سانتا آتیتون یقناً قیامت دی راتنن کے نشن ده شک بده ده دی دلیل ده وان اللہ یباسو من فی القبور یقناً اللہ پاک بورده کیا صبح چه پا قبرنو کی دی ده دوارد تو الله پوهه ادانیت منه چې الله حق ده د تاوہید حق ده د تیا واله حق ده دی لایق د بلنه او دې ژوند دې کول د مړو کوي او دې پار سموندو قدرت والا ده و من الناس م یجادله فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر بیاځو ورکی و الناس لهم قسم خلق دې کړې مناسب دې په شرکی اختراسا بعضي د خلخ وناغدي چې جگړه کوي په بلنه د الله کې بغیر علمین بغیر پوینا ولا خودن بغیر هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر کتاب رناکونکينا بغیر به بغیر د دلیل یقرینا لا خودن بغیر دلیل وحینا ولا كتاب منير بغير دليل نقلنا ص قسم دليل ورسر نشو واستانديوت صانع في اولون كده خپل ټاډي لرا ده حقنا ده حق د ورې دونا دا ول ليزل عن سبيل الله الذي ضار چي له فی دنیا خزي ند د پارا خو بند دنیا کی شرمندگی او بس کومه تا پرز دا قیامت عذاب شو دونکه ذالک بما قدمت الک دا عذاب الله هو لورقی ذو وجہی دا عذاب چې پسو دا هغه عملونه دي چې لګلی لا سنست بندد خدای دسته اعمال او بم ان الله ليس بذلام للعباد او يقينن الله ان ذلمكم انكم فيچا دادا لا انصاف دچا عذاب دولار درهم قسم ذکر کوي انسان درهم انسان او من الناس من يعهد الله على حرف بعض خلقنا اغري چبندگی کی دا الله على حرف فشق مایم بخاری ده هر معنا پر شک کړه هر کوی طرف یعنی ځان پدې مؤمنانو کې د نه کینې په طرف طرف دی طرف دا چې د ایمان ضرورت نه دی کوشي دې بس فیدی تغوري ځکه فیدی باځې روایتو کې راځي مدری ته بس کسان را لکه خوې به مذکر را وړ بچې به پیدا شو وا خیر بیگانه آ کنه چې تمہاري نقصان وې په دین کې خیر نه غا الله نصاب په خیر پس کور سهږي دا تاسو फायदा دا الله په توحید کې دا الله په دین کې سب फायदा وري څو اټمان نبی یقینو کې باغې مطمئنه دا الله په دین مطمئنه وینا صابت فتنه او کورسیږي ورته فتنه ست تکلیف بدی اسلام کې اپدي مسئلې کې ست تکلیف ورسيد نو غرزي علا واجب خپل مخ باندې دي الارشيم کافيري خه مړ سره رشتي دو سره رشتي تاوان الله وي تاباشوي خاسره دنيا و الاخره خسرت دنيا دنیا طوانی دن ده او اخرت هم طوانی ده ذلک والخسران مبین دا تا واندې بالکل خارا چې دنیا هم طوانیه او اخرت هم طوانیه یدعو من دون الاعما لا يذره وما لا ينف دا تفصيل ده ان اسابت نو ان قلب علا وجه یا تو من دون الله چې د الله د دین نو وړينه بیا څه کوي چې د الله دین فری دی غن ورځ بلی سوا د الله نما هغه چل را الله یذره چې زر نشه رسول د تا و ما او هغه چې تر مدد شوی شي پیدا ته من رسول نزار رسول شي نه پیدا الله عز هو السلام للبعید دا ګمره اذا لری د حقنا یادعو لمن ذره اقرب من نفی بدلدد خام غاقا چادرا ذره ضرر داغ زیادتے دا د داغنا دا یہ آیات کې یو لفزی اشکالم دے و معنوی اشکالم لفزی اشکالم لفزی چې دے چه دا یادعو صدا مفعول ده. لام دا خو صدارت د کلام غوری دا مینس کسان گرار دے ناو خو لفزی اشکالم داب زیش کل جواب خدا دے چې بعضې دا علم زائد دی بس خبره ختم شو او بعضې نه دا علم اصل کې داخله ته پا رسو خبر باندې اقرب ومن نفي لا اقرب ومن نفي بس د حروف دی مخ رسو د او درم جواب ده چا کړې ده چې دغه کی تکرار دا لمن ذرو اقرام نفی دا مبتداد دا لبیس المالو لبیس راشید المال المال دا خبر دا یدو اصل کی دا مخی یدو تاکید دیخن بلیدوی سواد اللہ نمالا یزرو و مالا ینفو نو یدو یدو یدو یدو تاکرام بلیدوی بلیدوی بلیدوی بلیدو لمن ذرو اقرام نفی دا گجودا کلام مانوي د ماناف ایتي وار سره بګي ظاهري یو اشکال ده چې مخ کې وي سق قسم ضرر نشور کولای سق قسم फायदा نشور کولای او تل ثوي چې zarar da aqrab min nafiy ziyadat da nafida gana da nafai qala safi takr gadi ran da nafahoda gashtai نموشرک تسنہ سفیدوی ملائی امخی اللہی ما لائی زره و ما لائی انفو نیو جواب دارے اصل کی دا زره یعنی زر عبادتی ہی اقرام من نفعی ای من شفاعتی بللددو اقامقا آغا چالر زره زرر دا عبادت دا غیر اللہ د چې چا تر مدد چوي دغ عبادت د دعاو عدد نزارر دغه عبادت غیر الله اقرب من نفيه دا ډیر دی د سشنه من نفيه د نفید دنا یتینی د نفید شفاعت دنا د فائدیدن سفارش د خپل سم کې خدا د چې دغه زما سفارش نو یا سفارش کیدل نکي دلا قصرب نکيږي نا نو د انفه اصل کې نفته دا شفاعت د دپه زعم باندې بنا دا. نو سری عورته داستا چې د غیر الله ته چې غوایده عبادت ته غیر الله دې دی کې ډیر zarar ده د تغنفی تاسو کوم ځان لا خیال کړي وي ګومان کړي وي چې مالا بس کوي سفارش وکړي دا مان zarar د غیر الله نه د غا عبادت چې کوم دا مان امامی رازی و ای چه دا مخی اغا معبودان دی چه اغوی مردی اصنام دی یا قبرون دی نو ما لای ضرره و مالای اغوکی نز سش شیم لیشتی او دا دلته د دا معبودان نا پیران میران دو پسی گرزی کن نو ضرر دادوی اقراو من نفی دیر دې د نفي ده نه ځکه چې لار شي یا تلنګر کې خو شي و خوني سو د دنیوي مرګ لري کنه 20 ورسره ځان له مولا پیر سیو جوړ کړی نو زاراره زیات دې د نفي نه سړی تا ته د دنیوي صفې د ښکاری د صفې نه د واره د خراک څړټاله مالته جوړه کړل ده زره ډېر زیات ته معنا او زه که جوښ پسي وي کنه الله بيسالم مولا خامخ ناكرم مولا ته مولا چې ني سل دا دوست دا ډېر ناكار اره ولا بيسل عاشير خامخ ناكرا دوست ته مخنه دوست مولا ولا بيسر عاشير او ناكار مرګريله پیر وایي چې ورته وي دا زمما پیر وایي دا کوم پیری یو دی دا ماولادا پیر سید دیو نا دا مرګ لري دی پیر بایدیم څه دیو نا کار اوس یو څادروم که سم خلق ذکر کوي ان الله يقتل الذين امنوا وبشارت يقين الله داخل ایبا کسان چی من راوړې عملونه کړې دی پتا به دارې ته سنت جنتون ته چی وې کی بلان زغې ولې يقين دا کېږي خواري ملکن یا سنوالن یانصر الله فی الدنیا والآخرة فلیبدد بسبل السماء ثم یقطع فلینظر هل یذفن کیدهم ما یغیث دی آیاتوم اسمانه خدا دا آغه شوق چوکمان کی چہ چر مدد بو نکی دا الله پاک و دنیا کی نه آخرت کی نظر لد کی رسای اسمان تا بیا دی پری چل بو ته چنده د بوسې لرا د څه دې د بوسه په مطلب اشکل دا چې فالم د 23 ترې سمانه ده سم مل یقطع د دې سم مطلب دې او ذا ل ير سرو ينصره کی زمير چا تراځي دي هر کله چې الله پاک شان د مومن ذکر په چا مقام ورته جنت کې مشריק باندې دا كلا پیروز او دا فن نو مشריק دا وای چې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دښمنی کولا چې دل الله دا نبوت والی ور کړی ادمان دا الله دا راه حمله دی نو دا پیغمبر سره د دې نبوت او رسالت او د آخري د وجه دښمنی کوي خلا او دا هر موحد سره کوي روح زمير راجی کي پیغمبر ته نمان كان يا جون ولايان نصرا الله او کي دنیا اغ عاشق چي دای خیال لچی مدد پونه کی الله پاک د پیغمبر سره نه په دنیا نه په اخرت اغ غصه د نهایت خ چي انتصر استنا مدد نوی دا الله د مدد سے خوبره نه وکنه الله برنا را دي وحده برنا را دي نو اللہوی فل یمدد بی سویل السماء اوگ دکای ورسای اسمان بر اسمان تاوخی جائے نو سمال یقتع نو فل فليق... یقتع نسر من السماء بر ندہ مدد جبن کنکا کنکا بر ندہ رازی نو بیادی دیو بوری حل یزہبن نکیدو هما یغیز حل استفامیت دددہ چل دده کو سخت مکڑا نام چت اے موشرکت زانعو و جناع ددی پیغمبر پا مخالفت کی تچسک اسم نی کس درکی جو پر انعار سوکا کنا نانشکوی دامد دویم دا چفل یمدود بی سمیل السما اگدہ کرا سای برا طرف تزران دا کان چت سر اسم مل یختا جو بی ازان پانسی کان نو بیا وګوره چې آیا استاد خوڅخت سخت مشفتی دی چل چې خېه د چې پهشي خوسه کېږي دا بیم لګ سره هو کې زمین را کوي د مک ته مشرک معیوسه سړی که د د خیال دا چې چری وال لاما سره مادهتون نه کې سوالو نه کوم بیر فراد نه کوم نه په دنیا کې نه په آخرت کې نو طریقې علاج ورته خو لري کېږي دا اوس طریقې علاج ده د علاج طریقه دا د خپل یمدو په سويله سمایې سو مل خلق دی موحدین چې تعلق د الله سره دی د الله پاک نه واړي صلحا دا ټول دی انبياو ته وګراتي صلحا او توغراتي دیندارو خلق او توغراتي چې تعلق پر سره جوړ کړي یا والله پاک نه واړی ل خيال دي خلق او توګه دي موحدين او توګه نو ثم اليقطع بیا دا دوي نه تصور خپل کټ فل ينظر بیا او بره دي نور خلق او تا کوم چا چې تعلق د الله سره نشته دا, دا مشرکین دا نور خلق دي د دې صلاح او انبيو غیر خلق دي دوم دعاګانی دو کوي کنه نو حال یو زه به ونکای دوه میاгыз دا حلفه منه بیا یقینا بو وزید ددا تدبیر ددا غسیل را یقینا او څو دوم نظر وکړه ویم دا فلی هم د پی سميلا سما خپل تعلق چھوڑ کړه الله سره دا وګوره وګوره د ایمان خو بیا نو تو وګوره بیا څه د زمانہ رسو بیا اللہ کٹشا کنا آو فلینزر کٹشا دا کا تعلق تپری دا یو بالفرض اب یاو بورا چستا سحال لے تا تا اتمنین سکون بغیر د ایمان نشتے کم سکون چې تا ایمان سره نبیا حل یو زہبن نا قیدو مائے بیز دا قد بیا بديج تدبير و دي دغه سخت ماشي وکذال کان ذل آیات بیناتن ترہی قران تورتهغه سره لګریږي مونږه آیاتونه صفا صفا وان الله انه علم ان الله او شیئک ان الله پاک يهدي من يريد هدایت که هغه چا ته یرید چاغه د پر اراده وکنیخه الله هدایت پس ملار روانه آغه سوک چاله اراده وکي ار چا دادا نن نصیب کتاب تکه ناستل د کتاب فهم الله هیما کتاب را لګل ډیر واضح واضح آیتونه دي ښه ان الذين منو والذين غص مختلفه فرقه دي الله ټول يو زر يو زي کرکی يقنا کا سان ش مومنان دي یا کا سان يهوديان دي صابين دي نصرادي مجوس دی ا کسان چې مشرکان دي ها مشرکان ذکر ان الله یرسلو بینهم یوم القیامه ذک یوم واحدین دی امنوا ولا الله په سلو کی په باندې ته کی فرض د قیامت یقینا الله هر څمنه حاضر ناظر الله نسو شپټ نه د بیا یو دلیل عقلی غیب په بل طریقې سره راځه مکړی سو دسا سجد چای عبادت کی سوگ دا چاہ کی سوگ دا چاہ کی آیا نوی نیا کہنا لا پاک یجدو لہو سیجدہ کئی دا پار آغا چپاس ماننو کی دا آغا چپاس ماننو کی دا آغا چپاس ماننو کی دا نور ارس فوگمہ قسم زندہ سر وکسیر من الناسی دیر دا خلقنا دا اللہ سیجدہ کئی لیکن وکسیر حق علیہ العذاب او دیر تاسې دي چې په راشه دا فیصله ده انصاف واومې منې هغه سېجدہ ده الله تعبیر لري کې و ميهو هن الله او ما لهم من مکرمين چاله چې الله ذلیل کې فما له من مکرمين پس نشته دا غد پارا هیڅوک عزت ورک انکه یا خان لاکي هغه چې غواړي ها ځانې خصمان دا ډیر دلینی دي الله وي د دروازې الکفر و ملتن یو طرف دادا طول کا فردائی وڈلالا بل طرف تا مؤمنان دی اللوی حازان خسمانی داد وڈلی دی داد وڈلی دی خسمانی یو بل سره دو ہمیشہ خصو مت دے گا نو حازان خسمانی دی اختصمو فی ربیم د دوی روانه پسکه د اخیره به په بلند اخوال کده په توحید کې ده فهل الذین کفروا قطعت لهم سیاہ او سیر ورکي او بشارت ورکي پس هغه کسان چې کفر وکړي د نو جوړی بشیدت وي د پارا جامین من نارین د جنسه دا اور اور کې بیان دا اور جامه بدلای یو سب مومن فوقه سرهم الحمی وابجو لشي لا فاسر سرون دوي الحميم وبرمي او جو سر به ما في بدونهم والجلود ولي بكي ولي کيږي او پاکه سراحه چې د دوی پوخې ټوکی دي والجلود وسرمني دا هر سبي ولي شي لکر وسوره دوخان کي راضي سورې دوخان آيات وګورئ تهم صليختم يا سمہ صبح و فوق راسی من عذاب الحمیم دینا مخی چیانیس کل یغلی یقلی فی البتو خوٹکی گی با پا خیٹو کی کلی الحمیم پشانت دا جوشید لوگو نو دا قبل طرف با ارسرا اوزی خوا والا خومو ادا د دو د ینی دوئی وولو دو بارا پلاسته ملائكو کوي د دوی د د پارا غروز نه بي د وسپانه د دوی د پار د دي جهنم مې هر واري راذ چوګوړې د یې چوزي د جهنم نام مين غم د غم د وجنانو عيدو فيها واپس پکړې شي بده جهنم کې بدغه وولو سره اماقام عسر وسقي عذاب سوزه اون کې بشارت ورکړي يقين الله تنكيم مومنان لله چا ملو نیکړه د سنت مطابق جناتو ته تا چې بيږي با الله دنده غوي وي حلوانا فیا من اساورا وا بوچول شي ورتا کالدار بکړې شي دړي په دې جنت کې من اساورا د باوګانو من زہابین د سروز ورو وال اولوان او مل غلری ورته واچول شي ولباسهم فیا حريره جامي بدوي په دې جنت کې حالون طریقو وهدو الى طيب من القول دا سبب د دې بشارت ذکر کی اخر دي مقام ته الله وري راوسته الله عزك وهدو وا بمنه د اس دا زك و, و هدو الى الى طيب من القول هدايت کړه او شوه د اتا د پاکه کلمې لا اله الا الله و هدو الى صراط الحميد هدايت شوه د إلا صراط الذين هم حميد الذاري دستايلي شي وزات داغلار ورته خو دل شي واه ان الذين كفروا ويصدون سبيل الله مصلى پاک ير اور مور کي زور نومور کي يا كن اڪسان چکو فري کړي الله دا و وزا قوم یسدونا ان سبید اللہ دوی منا کای خلق د لارط اللہ نا والمجید الحرام و دمجید الحرام نا اغه مجید الحرام جو اننا ولین ناسه چیکرز اول لمن د د تمام خلق د پارا سوا د پغه کی اوسیدون ک د ما مسافر ال برابر دې اوسې دن کې دمکه پاګې کېوال پادي او مسافر هر یو حرم دن شپا من ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسبک مدارې دا اسماکه د مکه د حرم چې دا دا د ایسوک مالک د افاق شه ده هر مسلمان نه ده لکه تاسو قرون پی جوړيږي اې دا خبره بیا فقاها دیکھ پلی و تحقیق دی و من یورد فیه بی الحاید و بظلمن بی الحاید بظلمن بی الحاید حرام کی بی الحاید و بظلمن فقاکیدل الظلمتا چاچی را دوکرا فدی حرم کې بی الحاید دکه ګیدلو ظلمتا نفس اراده یوکه التهوره ارادي سره ګناه ده اباذ دلتا م یوریت کی معنا عمل سره کی چا چ عملو کو بده کی بیل حاضر مزل نو نوزقهم من عذاب النالکین وبسكم من دتا اثر ترناک وایز بوان علی ابراهیم ما کان ینلا تشرک بشیا د پېندشي یا ته نو کې د ادله او اصل مسله چې صورت داګه ده پرا چلولې شی ده رد شرکی قېدی اول یو دلیل نقريره وريدي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام تعالی د مرکز د توحید قائم کا دا حاجر صاحبان برازي شدو توحید زدکی پریکټی کری توحید په کیخیصه واذبو وانا اللهم مزجاج د بوانا په معنا بوانا معنا بیان سره کوي بیجلنا او کله چې بیان کا منګای ابراهیم ته او هو منګای ابراهیم ته مکانل بیته زید بیت الله د دې دا حاضر د دې دغه تعمیر کړي دا زه ورته ولې عبارت کې د لیبنی لیبنیا تدیده پر شي کی الله توشریک بی شیا وه وکړه او وحینن الله توشریک بی شیا وه وکړه منګا شرک ما کوه د ما سره اې جوړو د ما سره سو و تطہروا بیت الله الطیبین پاک کور زمان د طواف کوونکو ول قائمینا او په ول اسرع عبادت کوونکو د طاره د رکوع کوونکو د سجدې کوونکو د طاره ایبراهيم السلام کو شرک نکوه تعلیم ورکه شي ابراهيم ته الله وای مرکز د توحید دے تخवला عقیدا سمه کاخه استا قیده سمه دا تعلیم د عام انسانا څخه تاسو به شرک نه کوی او پاک کور ظاهرا نم پاکه باطینن روحاني ظاهري هر لحظه سره او ط طائفې ر ذکر کړل د موذنه مخک موذکه یا سړې ولاړی یا پرکویا پستی دې کړه زکه چې دا طواف صرف د طق د بیت الله عمل دبل زکینه کیږي ته مزارن نگر چاپی راتوافو نه کوي زک الله پاک او طائفین مخک ذکر اوذن فی الناس بالحاج مرکز دی قایم کوس وای راز اعلان وکه په خلقو کې بالحج د حج پراتلو د حج اخر قرایز حج د اعلان کوه اداغ آواز چې چاند درستی دلے دے بس اللہ پاک پی حج کئی خواد حدیث کی رحلی ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توی جی زمان آواز بسنگا ہو رہی کا یا توک رجالا رازی بتاتا پی آدام وعلا کل زامرین احراتی ذرافتار رسول اللہ من یا تین من کل فجن امیق رازی با لارې لرینا لرلر لرندل لرل کان تنه مخله قران روانه سو په سواره رواني نو سو په یادار رواني زامير اغه او زیدو ته وي جاغه ډيره در زيدو سره دیوبغه پکې کم خاري نهيت تکړيف لیشادو منافعلوا حجيس اول حج دراشي الله يفوایذ ذکر کوي د دې د پارچې دی د الله توحید او پیژندل پریکټیکلی سه کوته مولای سيمن تقرون نه اوريدي د الله توحید دې راشي حج لچې دی الله صحیح او پیژندل دا یو عاملي مدرسه ده عاملي نور دنیوي فواید دغه بار ته حاصل شي تدې د پاران چې دوی حاضر شي لیشهدو منافع لهم تذید پاره چې چی حاضر چې د فائدو خبرو د پاره هغه د فائدې صدا توحید توحید په جنید الله وحدانیت په جنید وایذكر اسملله فی ایام المعلومات الا ما رزقهم مما هی مثلنام ګر په سورته بقره کې مینا پوری حاجی خو له مینا او دیز اکی ده مینانا رسل چکو کم عمل لی پا حج اغا خیل مینان تا چکل را لی نو جمعرات تی وکڑا اغا ال تی خول جمعراتو نرسل سده قربانی دا قربانی نرسل سده زانانا لولی سرخ ریل اغی نرسل سده توافی زیارت تی نو اللہ وعی ازکر اسم الله ندیده پارا چیاد کی نم دا اللہ فی ای معلومات فاغا روزو معلومو کی لسم یو لسم دو لسم علام رزق غم فاغا صورو منی چی اللہ دوی تورکڑی دی فاغا شی منی چی اللہ دوی تورکڑی دی مم بحی متلنام دا صورو دا ڈنگر حجی سیب چیتا صوری علالی بِسْمِ اللّٰهِ وَعَزَّ وَجَلَّ اَلَمَّا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنَامِ نو پورا حج کی اجیسی بتاو کا مطلب چا تا ونی چا تا دا پلان کی بابا پونم دا دا اللہ پونم بسم الله الله اکبر بسم الله بس بغیر دا غن زبکی دا با غ زمانہ کی بخا خلق دا غوا خورا خنا غنن الله افس پر دینا او وات ایم البايس الفقير قراق ور کوي بد حاله محتاجه تا نهایت یوګه دې ورکو بد حاله تا او کو گی تا چې قرباني دي وکړنو څومله يخذو تفصم بيدلري کې دا حاجان تفصم خير يخل سمانه سر دلر کې خاله زند حلال کې بس اول یوفو نوزورا اوما پورا دیکی دو خپل مناختی کدر دو سوری منلی دی دری منلی دی اگر دی زبک خپل مناختی دی پورا کی اول یطوو خوبی البیت اللہ تیخ تواف دیو کی دو بیت اللہ آزاد د جا بابی رونا آزاد یا دا کور زور توافی زیارت چیورتوئی بغیر دینا حجن تامیلی خوا زالک آخو دا یاد لرائخ دا احکام دا اللہ بحج کی وَمَنْ يُعْزِمُ حُرُمَانْتِ اللَّهِ فُوَ خَيْرٌ لَهُ آغا چاہا چی عزتو که تعظیم و د دا حرمات دا اللہ حرمات سمانا چی اللہ والے عزت ور کر دے چاہ چی چا تعظیم و که تعظیم و که دا آخذی زنو چی اللہ سر اللہ. دا, دا دا دا پارا پارا دا این دربی پنځه دروته او حلت لكم الانام و استحرمات اللهی کوم چې الله حرام کړی دي هغه باندې نه کوي او حلت الانام او جایز حلال دي تاسو ته پره الانام دنګر کوم څاورې چي دي تاسو ته پر حلال کړي ها ت حرمات الله الا ما يتلى عليكم مگره چلوسته کیږي او سو پتا کی سومنه مدني سورته نو کې تاسو مونته کوم لسته کیږي نو اغه نزان ساتای ښه فیتن وبر رسه من له وصان پزان او د غول او نرس فیتن ځانو ساتای تک غندګینا راستي شي مين الله او سان دای بها چغه عبادت ترګاوونه دي او سان دوسنځما دا کله ما یعبدو من دون الله الله نامه چې عبادت کی ځانو ساتای غول نه دي غندګینا چغه شي دې مین الله او سان عبادت ترګاوونه دي د ترګاوونو پونم چې کوم شي زبکي ذ دین زانو ساته دا غل او وجتنی بو قوله زور او زانو ساته قوله زور دروغ وینانا دروغ وینسدا کلمه د شکر شرک هجي سیب چراله اوس په کلمې د توحید وایخه نو سچې چانه د الله فنوم بالا له او دروغ بنوای کلمه شرک ای اجي قصيده فرق پکې نه درغنه حنفاء لله غير مشرك النبي حنفاء لله پدا سيال کې چکل کې پتوحيد الله د الله د توحيد دا بیان کول کې حنفاء لله کلک شي لله خالص الله د دا پراد الله غیر مشرک نبی مکه و شر لا الله سره مکه کې شرک وکړه خدا الله سره او مې يشرک بالله چې شرک وکړه خدا الله سره فق انما خر من السما ويا كده الطوش دبرنا فتخ فوه توير پس و تخقي بسبي بسني كده دره مارغان او تهوي به الريو يقور زي د رسولي په مكاننه صحيحين واګهځي جوور کي زه ډو یوولر یې زه کې لکه یو شه ساوړي په نړۍ ارتاوشي د غټک ما نو کته موردارو لګي دا مارغان راځي ټپاسان راځي خوري داتا سیکندې ترتاوشي چې شه ورتنه شکو مثال الله ورکرده چا چې تعلق د الله نه کټ شو او دلته په درګاوونو مخلوق مله خپل تعلق له نظر نیاز منه خپل منډه تړي دوه پسي وي نشکرزه الله سره تعلق ختم شو توحیدې پرې خد الله نمازې په بل چا سره مدد شوی نه فتختفه وته نه دا پیران دا موليان دا مونږ اوران د څوک دې نه کپړې راکټ څوک دې نه عزت راکای اقیدہ والا بربادینو عمل والا بربادینو لگیئے دی پی مالون ہے والا برباد کرا لگیئے دی پی خدا تپسان پی لگیئے دی او کدغشانی نہیں کنن او تفری بیر ریو فی مکان مشرک نہیں نو بیا دہری نه الله سره تعلق تعلقی او نندل دا مخلوق کی وزدغشانی لاعب اور لیکند تا لالخ ذالکا ومن يعظم شاعر الله دعیات کہ داد اللہ امر ددایات کہ و من يعظم شاعر الله داد نظر الہی ذکر کہ اغا چا چایز تو ک تعظیم کو د زینود اللہ اغا زین چي د الله ته نسبت کی اغا س نکعبۃ اللہ احترام او سات کاری ونک قربانو چاہتے نقصان ونرسو خوا ومن یعظم شاعر اللہ فا انہا آمین تقوال قلوب بس یقین دا عزت دا تازیم دا دا پاکو ضلن دے دا, دا دا اخلاس دا دا خبر دا خوا چھتے شاعر اللہ سا کئی عزت کئی شاعر اللہ سا الله دنه مسيونه الله ته چته منسوکه شاعر الله تفسير تل او اصل شاعر الله نه مراد دل تاغه حديري چاچه قرباني هغه ست از الله په زبا قبول د پاره دوستا سره د پاره په دي شاعر الله کې منافعه فيدي ذي لاجل المسمن تر يونې ټه پوري هغه په ميدا کړې اگر چیدہ فقہاو پاک اخوان سے اختلاف سمم محلوہا الیل بیت اللہ تیخ بیہا زیدہ حلالی دا گیچی دے الیل بیت اللہ عند ال بیت اللہ تیخ فخوادب پور زور نقابت اللہ سر نیزی سے دے مینہ مینہ بس اللہ و لکل لیومتن جعنا من سکن دا هر اومه د پرالله وی هر اومه مسلمان د پاره کاغه يهودي او کاغه نصراني د څوبر دي الله ولي كل اومات جعلنا منسكن منسكن د عبادت د قرباني مراد ده د پاره د هر اومه هغه اومه چې سماوي تعلقي خاص موسی عليه السلام عيسى عليه السلام د ټول مني هر اغا حق پرس حق امت چکم دے حق دا پارا دا حر امت مقرر کردے دے منگا من سکن دا قربانی کول عبادت بلکې دا دم علیہ السلام ناچے واخر هر امتی بین جعلنا گرزو لے منگا من سکن دا قربانی کول عبادت ذ دې د پاره چې اتی نوم د الله پاک علاه مارز من ومن بهیمه تلانم فابسمنه چې الله ورکړي دوی ته د ډنګورنا ګور دا پریکټیکلی الله پاک توحید خو دا کارونه ولې وکړي او د دې خبرو ټولو مقصد سره دا دې پایله کوم الہ هو عائد حقدار د بندا کا احساس وي یکيوال الله دې فله اسلم بس خاص لرا ګردن کې راي خاصه غته اخلاص پیدا کړي طلب وس وبشر للمخبتين الله و زيره ورکا المخبتين عجزكم ان کوتا ځان کوز غړونکو تا اكي تواضعي ها دا سکته مخبتين دا رک سندې زه ذکر الله وجلت قلوبو کله چې یاد کړي شي ورتا الله پاک په ياري شي زړوند دوي او کلک دی الله ما صبه هم په ا هغه موسیی تونو چې دوی درسییدېول مو کې مله په بندې د مو کيی او د غمان نه چې منږ دوی ته وړی د خر کوي ول ب نهجانله حالله کوم من شاعر الله مخې خو واړه ساي اوس غټ ساي چې اوه بس چلک الله ی بوت نهجانله غټ سای یعنیه الله منګ زول د لکم ستاس و میں مين گردو اللہ جعلنا ہا لکم گردو اللہ من دا ستاس و دا پارا یعنی ستاس و مملوک مين گردو اللہ دا غم من شاعر اللہ دا لدن امنا دنبوننا یودخا دا ام دا علامات د اللہ ندا لکم فیا خیرون ستاس و دا پارا فیا دی پتی زبا کی خیرون فیدادا فیا من اے فی زبیران <سفرس> سواف پس ورس ملای علیہا صواف پس یاد وينوم د الله پاک علیہھا بدی منه صواف په تاسو حال کیچی ولاړی بدرې خو ولاړی دې تنه هرول چې پرې باسي بیا زباذا فایزا واجبات جون اوه پاس کرا چې کولګي اړه د دې پس مکه باندې نه هر د دې وک او او وخت دې تیارې کړي نخرا من حدا د دینا و اطعم القانع والمطر او ركوي گزاره کو ان کو تا والمطر او حرس ماقتا د قص مسوالګری غریبی یبه دای چی بس شریف سړی اس اختيار چی ته احتياج لري ته قانع او بخبل هر څمن صبر کړي امطر دای چا غری سړی سرا کمال وره مالو پکې سي سرا کې دوړ لو قانې لمر ک موتل لو اللهم يداك سخرنا ها تاب एकदा د منګا داوخه 700 د فقره ا کزان لی وریک نراتینای باک لعلکم تشکرون د دې د فقره 700 شکر او واسایس الله توحید منې بیا چې قربانی کوي کنه ځان کې اخلاص پیدا ک لیمن الله له هم واجرنا قبلی الا پاک وخد دې ونبينا نه لیکن قبل الا پاک التقوى منکم اخلاص 700 سازو جو کوم اخلاص ته د غسي الله پاک تابې کړه دا داو خستا دا سوده پارا دې توکبر الله علی دا مها لاکم د دې لپاره چې الله اکبر پیو وای او هغه طریقې چې تاسو ته الله خود نه کړی دا دې توکبر الله د دې لپاره چې الله لوی او ګړای الله اکبر وای دې دا علی مها لاکم وبشیر المحسنین زیری ورکم واحدین وتا ا کسان چې عمل په اخلاص سره کوي کستا عمل کول شي نو ما کیږي کنه بسم الله وایو اسمع الله اذن دوی دي توکبر الله نو سابا چې کین نو بسم الله الله اکبر سره ورک هر کله شرک په ویلي دی په جان چې شرک په ویلي ستوي قدیمانه په اوشي چې ما نختب ده يا الله پنم زبده يو په الله پنم سنب حلال حرام نه جوړه اوس دا مساله خدا سي نه د دې د فقاره وتل الفقاري کوي چې हात بقاي خا نو ان الله يضاف عن الذين امنوا الله زبده مضافات کوم ته پروا مسافه يقين الله پاک مضافات کي د مؤمنانوها مضافات پس سره کي بالقتال او بنصر او بنصر الله پاک د فکې دشمنان د مؤمنان الله مدافعات کوي پاک تعالی په پا نصر سره ان الله لا يحب كل خوان الكفور يكن الله پاک مين نن ساتي د هر خیانات منکر سرا او جنان للذین یقاتلون بانهم ظلموا ات آیاته وفرضیت د قتال من اول قتال الله فرس کرے دے کې کے سره سر ظلم زیادتے ہو نو اللہ اوزینا للزینا اجازت کرے شوئے دے حکم شوئے دے قتال اوزینا بال قتال عبارت دا سجوڑتا ہے حکم د دے قتال قولو للزینا دا پارد آقا سانو یقاتلونا چی جنگ ورسرکی دے شو الجن ور سرکې دې شون لاغوي دا فر الله حکم کړې دې بالقتان اولې بانه ظلمو پسو دی چې دوی سره ظلم شوی دی ايا كان الله پاک د دوی په مدد منې لقدير خماقد قدرت والي دا بیان د مظلومیت د دو دی چې دو سره سره کې ظلم شوی دی دا غه کساندې چې وقریشي وو د خپل کورونه بغیر حقین به جرمه جرم جرمی سو الا يقول ربنا الله ما سیواده دین چې دوی وي رب زمان الله مومنانو سر صرف جنگ د کافر په دغ کې دی دوی ربو الله الله پاک د جهاد بلې فرصټ کړه حکمتي بیان کنا ته پکول د الله په خلقو دره بعض هم به بازن بعض ربو بازو دا, دا, دا مشرکان نه د پکول په مؤمنان نو لا هته ما صوامع خما خان نړو لشی به ای عبادت خانی ده پادریانو و بیا و عبادت خانی عیسی... ده ای صیانو او صلواتونو عبادت خانی ده یهودانو ومساجد عبادت خانی ده مسلمانانو یسکر فی حسم الله کثیر شیا دی کی باغی ک نم دل دا جہاد د دې د پاره ده کرن ایس دا جماعتونه دا مدرسې دا بنوي خلق ول دورې حکمت ته جهاد دا چې الله پاک په دی جهه سره د دې دین حفاظت کړي د دین و له حفاظت کړي جهاد ختم شو خلق نامرد شو بیا د خپل د بچو تحموز و سر نشتی د مال نشتی د ملک نشتی و ولا ينصرن الله من ينصره وردت جیحاد تلگ مخصتا شکل باقیس امی اعلان دا فتح دے خاما خا مدد کی اللہ پاک دا اغچا چی مدد کی دی دین دا اللہ دا اللہ مدد سلی دا اللہ دے دین خواہد یعنی سروی دین اگو اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُنَ عَزِيز ور اللہ پاک قوی دے قوت فا لدے عزیزن غالب دا اللہ مقابل خسوکنی شکولے او تا من لا پاک دای او فریضه یې خیره کړه چې تب جهاد کای الله تزورت نشته وره الله کله چې ځدی مجاهدین مسلمانانو تا ملک ورکم کن کڼ صفات المؤمنین صفات المجاهدین ذکر کی نو دو څه کوي اجرای احکام د بار کی په دې بیا حکومت قییمه احکام شرعیه جاری کوي داګه کسان دې کطاقت ور ورکم دغه عمل کې فابندوا ذمونس کی ورکئی زکات وا وامروا بالمعروف نکئی دا معروف دا کار چې د قران او سنت سره موافق وي وینا کید توحید منکی خلق د ناراونه دا صفات د مجاهد دودا کړې ښه نو کدا یې پرې خپل اعمل کس ده بل مقصد ده پار ادا کرده ده نواللہی وللہی آقیبت الامور خاصل را انجام د فیصل ہو ده تبدیلی با در من راولی اس تصالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لورکی ادباعولا مخی ده مقنعین و ذکر و ذکر کئی حال د مجرمان و خان و ایو کذیبوکا کهوستا تکذیب کئی اور وا پس یقینن دروغ ویلو مخدد دینان قوم دنا علی السلام آدانو سمودیانو قوم دابراهیم قوم دلو مدیان والو وکذب موسی تکذیب کړو شته موسی دایو ذکر کسه کاه نځي زمانہ کې تلو فعملیت للکافرین پس مهلت مې ورکه کافرون تبیا ما تابونی ول نو فکیف کن نکری پس رنگو زمانہ ول زما عذاب سرنګ اکیف کن نکری علیه زما عذاب په دوی معې سررنګ یو اګوره فائ من خیت نه خلک کوم یو کل سومره کړې خلک نه چېمن خلاق کړي من خیت کوم یو کل چمونږ حالکری دی یا ظالمهتون حال دا چاغ ظلم کوونکیو نهفهخوا یاتون حال رو د کوم کله چېمه حالکرې په د کلو کې نو پهپېوتې دي ذكر كل على اوروشيا سرد سفرونا وبير المعطله وقصر مشيد اقيان شار وقصر مشيد امانه چناگشت شار دکلچم دا داسمی ختم چې چتون اعلان دي دی دیو دیوالو نه په لافاسه تاسو شي اقلی معطله اقيان اغه ډېر ډېر په انګلیش شار ها صدا سپات شي دوه کې بیا څوک پاتې شي دی وره الله د دا تب کوم زي الله تعالی کو زکړه فلم يسير فلر پس دوی نه ګرځي په ملک فتكون لهم قلوب پس پیدا شد دوی ز پاته سین زړه یا خلونه بها چپو شي باغ سره په حق باندې او زانون یاد شه غونه يسمعون او ور ایتلو کی پاغي سرت حق فئنها لا تعمل ابصار دوی وګرځي الله يفئنها يقينا واقعاتا ده خبر اتا لا تعمل ابصار ندی وړاندې استرګې ددوي ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لكن وړاندې وړاندې سننه هغه چې ددوي پسینو کی ولکن تعمل قلوب زونه وړاندې د د زورن مسترګي په بصیرت سره نو ګوري ظاهري ګوري خا لکن عبرت ناخلي او څرګر کړه چې دوی عبرت ناخلي زورونه ورکړي ولا عبرت ناخلي پدې علاقه ګرځي پیغمبر ته وي استعجلون قبل العذاب تلوار کوي تانا بالعذاب فعذاب سرا ورې پتا ته سرا تانا عذاب الله فرمای ولن يخلف الله وعده اي شر خلافو ان كي الله فقدا خلف الوعد وان يوما عند ربك قال بسنات مما تعد وان يوما يقنا رزع عذاب جه فنسدر بس كالف سنين فشان تزور كارو دم مما تعدون داغنا تشش ميرا ياخذ دين غرزه رستم عارف کی 500 زر کاله دلته البته راضی دا مختلف مواقف دي دا مختلف وخلق په حال منی بنا چمنه بزر کاله چمنه 500 زر کاله چمنه بس تر ګورفی او که یومن د دنیوي عذاب او اخله کنا د مطلب پیاده دي چې زر کانو کی کوم تمام انسانان تخریب کاری کوي الله یې په یو ساعت یو روزه کې د غشالیکې الله زما عذاب نه ويره ز چې تخریب کاری کوم ستاسو د زرو کولو چې لګي اټول از چې په یو ورځ یو ساعت کې حکومت کوم نن د کورونا تا وګوره کورونی تمامه دنیا بندا کړې ده د مخانه بندا بند کړې دي فحاشي بند کړې دي زنانه او طيب فردي چوري یار چا مخې پټ کړل و مستخفیف الدنيا من قريه سمرا کې عمله تو لها الله ما ولا مهلت بر کړه د حالت چې ظلم کوونکيو مبيه وني ولما د پای پاز واله المسير خاصه ته دي را ګرځیدل قل يا ايه الناس دا متالق وې وکذبوا کثرت کدوې ست تکذيب کوي ته پروا ما سره ته او اي خلق انما نلکم نذير مبين يقنا صل ترى يرو ورکون کې خارم په ځنا منو پهځ کسانو چې معې را وړی د وام بلوالیاې او عملې کړی په تادارې د سنت له هم مغفرهتوند د پااره پاخ شې وریکن کري مریضقيې الله جنتتخه تخیف منکین تو ورکیا کسان سافی یاد نه ک کوشش کوي پهابتال تهیاتل زمن کې معاجي زی نه یعنی معې دی نه یا معجز زینه مقابلت کوون کې دغې سره ولهجه دغه دی جاهیان وما نسلله من قبل کم رسول واللا نه بیا الله ته منال په شطان موره مخ تونو ذکر د پ د پیغمبرو غمبرو بیان د قرات خخه کله چې او مبلغ بیان کې دری قس مخله پ غممر سر لم م چې کله بایان کو یو پې غمبر دری قسم حاضرین یو مومنان بل کافران بل مضبضب منافقان نو چی کلو شو نو یو بل تبیو کد لف شکوگا شبحات بی پیدا کول گرام می پل کی کتاب بیان کئی کن نسستو یگرام منا دو وسیلی منکر وی دو دعا منکر دی اوې د دې د دې شي مونږ کرتے اوې د دا او د دا شکوک شبوحات په زړه کې خپه اده شو د مؤحد د بیان نه خ شکوک شبوحات پیدا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلق ناش نو مومنان به الله پاکه بیان سره په خفاځیکړه کافر منافق په شکوک او شبوحاتو کې پات نه د آیتون ز ترجمه په بیراه زمو پسې وما رسلا من قبلكم من رسول نزل لكم مخرتا ناس رسول ولا نبي ان خبر ورکه ان کے رسول نبی مانی تا سو مخی پیجن رسول من الله نبی ال خلق خلقت خبر ورکه ان کے رسول پیغام را وڑونکې الا اذا تمنا مگر کلا بچی هغه قرات کول ول ول استلバイク ول بیان به بای شوروق تمنا تمنا کتاب الله من اول ليله تمنا من دل استلوه د عثمان مبارک هغه اشعار تمنا مگر کلا بچی باغ لستل کول بیان به بای شوروق قرات به کو نو الق الشیطان فی امنیته ورزی شیطان واسوسی لرا فی امنیتی با وقت الوستلو دقیرات با وقت الوستلو دا غکی قلق الشیطانو پی امنیتی ورزی شیطان واسوسو نرا شبحاتو نرا فی امنیتی با وقت الوستلو دا غکی دیکھا کتاب لولی بیان کوي نفیان سخو اللہو ما یلقی نقصر شبهات مبحد مومنانو تراغلی کرنا نو الله افعیان سقو اللہ ما یلقی شیطانو پس رانوی اللہ پاک آغا وسوسول اللہ لرکی اللہ پاک آغا وسوسی چو ورزو لیدی شیطان شیطان چو کمی وسوسی او شبهات ورزو لیکن دو مومنان دو زرن اللہ پاک لرکی الله یحکیم اللہ آیاتی بیا پخی اللہ پاک وهم دعیاتونو خلو پزرون دو ممنانو کی اللہ پوا دے دا حکمت والا دی او د القا دے والی کئی اشبہات والی غورزوی دا دی دا پارا لیج علماء یلقیش شیطانو دا دی دا پارا چو گرزی اللہ پاک اگا وصوصی چې غورزوری د شیطان فتنة تن امتحان للذین فی قلوبی مرضن دا پارا دا کسانو چې پزرون دا کې کی مرض دی والقاسیتی قلوبون آغا چی سختی زنو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <ماشوالا> دا ہوئی مشرکان اسوک دیرا آغا دا گا دا گا دا گا دا گا ما دا سعیده سعیده پرد ناغو پا زنو کے اشبحات دن بشیده بطور امتحان چه دوی سکیست یقنن زال امان دی اقاما قا خا پا دشمنه لرکی دی دا حقنا او دا مومنانو دا ضرورنا اللہ پاک دا شبہات ادا وصوصی ولی لرکی داد دا آگا یہ انسا خوصر مطالق دا دید پارا وَلِعَلَمَ اللَّذِنَا اُوتُ الْكِتَابَ دا دید پارا چھپوشی آکستان چھا خیلم ورطا ورکڑے شویده اَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِك یقِنًا دا بیان حق دے طرف در استان دے نفا یؤمنو بیهی یقین روڑی من یقین له پس تا یقین دراوړي په هغه باندې یقینخه مضبوط شي فتوخ بت له وقلوب پس نرمشي د حکم د الله تعالی تذواله وان الله له هؤلاء الذين امنوا یقینا الله په خامخه توفيق ورکي مؤمنان على الى صراط مستقيم الله رينه ولا يزال الذين كفروا في مليه بعد کافر ذکر هميشه وي کافران په شک کې منه د دې کتابنا حتى ته موسى تر دي چر شي ديتہ اصاعتا دا ساعتنا مردل تا مرک دے خوا قیامت دادا دا پرسد دا انسان دا پر مرک تردیچ راشد و اتام مرک ناسا پا یو راشد و اتام ازا ابو یومی ناقیم احضاب در وزشان دی الملک و یوم ای ذن للا دغرس راشی کنا الملک و یوم ای ذن اختیار په دغرسی خاص اللہ لرحی یا کومو بینه مو پیسہ رلو کې پام اندرو کې په سا ورکسان چې مان را وړي د عمل د سنت مخالف دو په جنتونو د نیامتونو کې او کسان چې کو پرې کړ دې تکذیب کړ دې د آیاتونو زنګنا په وسوسو د شیطان په لایک له مخه زاب موهین په زدوی د پردې عذاب سپکول کې مزدا مطلب دا چې کله بیان کې نو بیان کې دری قسم خلق ناس څوک ته نه फायदा واخلی مؤمنان او متشاشه الله نه د مرخه کړې په شکوک او شبهاتو سره فاصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محفل کې وکافر کې نه شکوک سره بپاسه منافق په شکوک او شبهاتو سره فاصله مؤمن زه را بخته سره لیکن باځه په سترنده دی, دی آیات تفسیر په دی طریقي سره کوي چی دل تا اللہوی لیلہ ازا تمن نا علق الشیطان اپی مگر دا چی کل پیغمبر لستل کی نو شیطان پلقاؤ کی پلستلو دا غا کی اگر نو پلقاؤ کی دا سنگا ناغوی اصل کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورت نجم لستلو او اغایتون الوستل عرائتم اللہ تا والعوزاتا فا نو دجبن دا الفاظم و تل تلک العرانق العلا داق و غڑن ڈنگان دی فَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا دادون سفارش امید کې دیش دادالوی لیر ڈنگان چکم دیش چولو گیا سجده حدیث کی مراحل نو الله پاک ہدایت ونراو دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ګره تا دا کلمات وي تا چې دا کلمات د خو وقت دا خو د دو خبره تا یو قسم د دوی قائد کحو نو الله ویچاو الا اذا تمنا الخ شيطان فيم شيطان الخطولش اول خدای روایت مبارکه ابن عربي تفسیری کبیر تمام دوي چې دا, ویچی دا دا روایت منګړت ته موضوعي دي د سه قابل استدلال نه ده بلدي طرف ته چې وګورو بیا خو نبي پیغمبر محفوظ پاتې شو نه دین محفوظ پاتې شو چې شیطان القا کولی شي اولستون د پیغمبر کې بیا پیغمبر محفوظ نه او دین محفوظ به دی مخبر دادا چې سوره النجم او نزول کی درشتم دے مکی صورت دا مدنی صورت تے یو سل درم ایلقا کل سوال را کله راغل دے جواب کل دم رمو دا دول اسکالا درستو دو جواب راغل چه اللہ ازا تمنن القا شیطانا فی امنیتی ندا کلن لاری خبرت اگر دا اوائلو دا, آوائل دا مکی صورت تے ادا مدن دول کاله رستو دو دا دیرہ لاری خبرتا بل قرآن کریم لکتاسو سورة البنی اسرائیل جی مخیبین بکنان آده بنی اسرائیل آیاتو گرائی درم او یایم درم او یایم آیاتو گرائی انکادو لیفتنونکا انیلذی اوحینه اليک لتفتری علینا غیره و ایزلت تخذوکا خلیلا ولولا لقد کتا ترکنو ایلیم شاین اذن لازقناك زیف الحیات وزیف الممار بیدادی سمدت وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَهِنْ يُوْفَىٰ دقرنگی صورت حققیم رضی پینزم صلح اختم کیا اوزر صورت حقی آیاتو گوری پینزم صلح اختم پینزم صلح اختم ده صورت حقی آیات ولو تقول علينا بازل قائل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من احد عن حاجزين قران سوي تاريخ روایت امام رازي رحمۃ اللہ علیہ نور مفسرین امبردوت کڑے ده وز هر کلا jihad دی وک مسئلہ بیان کڑا هجرت په درمنې مرضی کړه الله <سؤال> ذکر ته هجرت کړي اغه کسان چې هجرت وکړي فلرض الله کې بیا وжелиشي یا مرشو خپل مړو شو الله وي خامخرو زیبور کوي الله دوی درا رزقا حسنا روزي خوستا چې غا جنت برنار اوسو خو رزق حسن جنت دی يقن الله پاک له و خير رازقين له پا خزی ورکون کې دی یود خلل نه هم مخلا الله و خاامخ د نه نه به کې دوره زی د دن نه کېدو ته یاره زونه هو چې دوی بدل لانه خوشالی یقین حلیمون مخه حلیمون او صبر کوون کې هر چا په حالې کو کن ومن عقب دما وقی بهبي ذلک د ازر یقینی دی چا الله بيدن نکیدای سی تی ارزونه شیدو به خوشالی د ازر یقینی دی او مناقوه به استماع قم به چا چی بدله واغست په مستداغ چته د تکلیف ور کړی شو پی هجرت یو را پاس ته وسر ازیا ته کړه بدله واغست ثم بغی دیا پی زیاته وکړې شو الله الیئن سورنته الله مدد به کوي د سر الله ان الله لعفو وان غفور مهاجرو جهادیش وکړه ما مناقبه برسې لیکن ثم ابو غیا علی نو الله به مدد کوي خاله الله پاک بخانا کون کړي مافی کو انکه ده زالک بیان اللہ یولی جل لیل فی النار ویولی جل نهار فی النار دا جہاد علل بیانی دیتا دلیل انی دلیل انی جانب استلال جانب معلول لپا علت منی دلیل لیمیدی توی استلال جانب علت تب معلول داول دلیل انی زالک بیان اللہ دا جہاد اللہ والے فرس کڑے پساود دی چا الله پاک دن نکي شویلرا ورځ کې ودن نکي ورځ در پښپا کې یک دن الله پاک ار څوري ار څوي غره الله پاک ورځ پښپا کې دن نکي شوارو کې دا یو انقلاب انقلاب د زمانه د جهاد غایې صدا نتیجې صدا انقلاب حالات بدلاول نظام بدلاول دا, دا جہاد مقصد ده اوس دلیل انی ذکر کئ دلیل لمی دا جہاد زده پاره ده د دې ده پاره چې یقینا الله لایق ده بالل دې وانما یدون من دونی والباطل یقینا هغه چې دوی بری سیواد الله نه باطل وان الله هو العلی الکبیر الله اوچته لوی ذات ولر ده سمانا د جہاد زده پاره ده چه ده الله ذ وحدانیت الایک کلمۃ اللہ ده پر به ان الله هو الحق ده شرک به خاتمه ده پاره ده او ده اظهار ده حق ده پاره ده الله زکه ده زیاد فرص کړو وس ده لایل ایا کنن لا را ورید پرنا باران پشې سبا لازم کشنه یکنن لا پاک مې ربان ده خبردار ده بل دلی خاص نظر غا شپاس مانو کی غا شپاس ما کی ارشد الله وتصرف کیدی یقینا الله پاک له هو الغني الحميد دی بے پروا دی چاته حاجت نش دشتایل شوې بل دلیل یقلی الم ترن الله صخر لكم دا ټول د دلیل په دی د الله په توحید راشه سچ کوی د الله په نوم وکای نظر نیاز منه ته دا الله په نوم وکای بل چا په نوم نه کوي جهاد کوید د تا کا مسالې ده پاره او کای هجرت کوید د دې مسالې ده پاره او کای اي انا غوریا کین لا پاکه کړ کې لګولی دي تاسو د پاره غچه پسما کړي والفلکا کېشته روانه ده په دریا کې په حکم د الله و یومسیکو السما ټینګ کړې ده اسمان ان تقال الرد چې پرې نو زی پزما ګا منتي سوا د حکم دا غنه دلته چې د الله حکم وشو د اسمان ورتوي یقین اللہ پاک بخلق امن شفقت کنکے نیرہم کنکے دیم بل دلیل وہو اللذی احیاکم دلیل عقلی انفسی زان تاور انسان خاص اللہ غزات تے احیاکم چې تاسوی جوندی کڑی بیا بیابا مڑکی تاسو درنو بیابا جوندی کئی تاسو درن انال انسان اللہ کفور یقین انسان دے خامخنا شکر قرآن میں اس کیا جونی ذکر نکر اگجوان مجازی دے حکمی جوان دے خبرزخی لِکُلِّ اُمَتِن جَعَنْ لَا مَنْسَكًا هُمْ نَا هَسِكُوهُ دلتا جعل تشریعی یا جعل تکیوینی او امت پڑی رومانوں سرہ استعمال شہد ہے دغرنگی منسکوں پڑی رومانوں سرہ منسک پی رکھی اخترتعی تو میلی کی منسک مذب تو میلی کی منسک مسلک تو میلی کی طریقی تو میلی کی شریعت تو میلی کی لیکل اومتی نجعلنا کجعلی تشریعیش دپار دہری اومتی حقا جعلنا منسکن مقرر کردے منگا منسکن طریقہ دے عبادت هم ناسکوهو چه دوی اغیقی چلی چه دوی پاگی من چلی هم ناسکوهو چه دوی عمل کی پاگا تاریقه من خواه دا هر یو قبل اقبلت تاریقه دا نتاسو ای یهودیانو عیسیانو خپل اقبلیو تاریقه دا عبادت بل اقبلت تاریقه دا عبادت تاسو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر و جے روانی او کجعلی تکوینی بیا کو اللاوي ده هر چا د فارما غر زوالا مان سکن یو طریقه هر چا د پاره یو طریقه د عبادت شیزان ل س جوړ کړه هم ناسکو چې دوی پکې چلی عمل کړي نفلا ینا زع عنک فی الامر وق جګړ دیونه کیتا سرا په یعنی فی دی وق جګړ دیونه کیتا سرا ستا دین کې زګ ادا طریق الله یما طالره مقرره کړي ده دا غوي خپل خپل طریقي طالب یو طریقه را کړل نو دوی د تاسو سره ستاپه دي دین کې ستاپه لري طریقه کې جګړې نه کوي او تسق وضع الى ربك ولا خلق ولا رب تا دي دین ته بلا انك مستقیم المد مستقيم طب حق يقين تقام خط هدايت مستقيم <سلام> برابر باندې جا دلو فول الله ته عملون اوس که دو بیا ان کار کوې جګړ کوې د حق د اوته نهې والله فرې د دو سر سر نه جوابونه م ک جګړه کې د تا سره پس الله خپ دی په هغ چې تاسوي کوئ الله یخوم به نه کوم و ملخ ادې جواب ورکئ الله وفیسلو کی تاسو په مهنه تاسو کې پروسه د قیامت باندې تاسو کې چې تاسو پکې اختلاف کوئ علم تعالیم ان الله دبل یو دلیل یقلی په دې معنی چې الله عالم پارسم ان دی ایا نه پوهیږي چې الله په دې پاهغه سمون چې پاسمنو زما کې دی یو ان ذالک فی فی کتابین دا هر سجری دا الله په علم کې دی ان ذالک علی الله یسید یعنې دا, دا, دا الله پا آل پا پاک معنی دی الله تاسی شکران زده فقله علم ما قياس کوا دا الله علم فقله علم مقیاس ما قياس کوا او من دون الله بزرور ورکه بشر فل عبادت مونږهستا دعوت نه باندې نسکئ بندګی کوي دوی سیوا د الله نن چا لم یونزل بی سلطانا چې نه دین را لګله الله پاک پاغه منی سلطان سندری سدلیل شرعی پی ام نشتی وما لائی صالح و ام بی علمون او نشت دوی سرات سدلیل ند اقلی دلیل و سرشتے نه نقلی دلیل ور سرشتے مالی صالح و ام بی علمون اقلی دلیل ام نشی پیش من نسیرین نشت دی ظالمان دا پارسوک مددگار و ازا تتنا لیم آیاتونا دو زرن اور کے پہ انکار دا قرآن قال تشريست یکي په ديमाना يا توانه زمنګا په صفا صفا واضح واضح نو تعارف في وجوه الذين كفروا والمنكر به جنبه تم خو نه د کافرانو کې ال منکر ستر شواله ته څنګه توحيد مسله بیان هي ا نو غورخه وجو لوي تري سنبون سر به ک تکلي دغه دي حالاته د استخاره يکادو نه يستو نبالذینا قریب دچ حمله وکي پاکستان یتلونا لہیما یاتنا چلو ری پدوی منته یتنو زمان خط جان وصکوا ما تو ورتوی وقل اف انبیھکم بشری من ذالکم ای خبر نکم تاسو بشری من ذالکم په پد حالت د دې حالت تاسو یو بد حالت درتون خې سچوی النار حالت اور دې او التوبه دې بيداغه چوي له بیا څنګه وي وعد الله الذين كفروا وعد كل الله فقد اور د کافرانو سره وبيس المسير صفزي د ګرځي دو نو چې کله ته بیان کوي کنه دوج روبشور شور بشور اغه ځنه باواز دی ځنه باواز دی باواز متبزان کو سکین ان ته بیا يوهنا شو اي خلق زربا ماصرن بیانې او مثال و مال در ته فته میلو غورته کې د مثال ته غ سرړی غ کې انلهیننه ته دوه مندونې الله مثال به د یقی اکسان چې تا سوور د را مدد شو بهدل دا نه لا یا خللو ه چې ن ش دګورې د ماچ لهچته مع له ټول را غړ شيغې ته یو مچم. یا سلووب هم ضباب ک چری تختوي د دوی ن ش ن شکرانه درجهشي نو لا ی نوقیېزو نو نه شي خلاص غید راغه د او تعال موب کم کې ول ملو د چاه کې تعالب هم کم نو مطلب هم کم زور اولهپک دلته سرنگی عجز در د دوی دوی بیانی اب یاکور دلتا در زباب تسکرائی کڑی در بل شینا چی مچ دو شي پیدا ہو لیا مچ چی دنسی شیو تختین ہو دوی اگا مچ ام نیشی را ٹنگ ہو لیا اسی بلا سونتا پی عبد یا بندت ارشید دے گا اگر یا کتاب لیکل لے ان ناما ہر داخل کر لیا ہو داغی معنی بی ار رسول خرقوائی دشمنا البادشاہ جاہل زمانا ان نواب مجموع نواب سیخ و مجموع تقافل لکھ ال قوطوال ا تانیدار چوي نمونه ملکل موت هر یو چې دا سكونه پرې خې دي ملکل موت نه دي المفتی ابا شدی بس مفتی سه بس فتوا ورکي سبه الوکیل مجتهدي درو ازیاره با نگاهه فس فسفو جور زيره المنجور مغز به حیا حیات الحيوان کې لیکلي چې دامه چې د دا دې وجنه چې ته حرکت ډېر کې ویم د دی اجحل خلق اجحل خلق الله دریم د دی په تمامو مخلوقات کې زیات حریص ده احرس الاشیاء د باندې نشتی اله پاسر سترګو دا باندې ده سترګو باندې روزينا دای نشته ولې داس حرکت ډیر کوي او دا څنګهږي د ولا سن د زیاد یو خرتم دي دی په مخلوق کې ناقص الخلقت دی وی چې دا ناقص الخلقت نشي پیدا کوله او بیا دغد درگاونو کی جناسی گنا دم ناقص الخلق تی نچاب استرگ نئی نچاب اللہس نئی سوک پا گوڑی دا رجمشی اے بابا دا دچی رجمشی دی اول خود دو دسترگ سمکا اللہ سے سمکا بیا گور دم حرکت پا کڑیر زیر یو تا گوری بل تا گوری سر اڑی رڑی ارچا اللہ ستا گوری نہیتی حریسانی خوا الله ضعفت طالب و المطلب ما قدر الله حق قدری وی زمان دا اولیو عزت تیو نکو گرہ دا سی مثالو الله کئے اللہوی ما قدر الله حق قدری عزت نه دیکھڑے دوی لائق عزت دا تعظیم نا دیکھڑے دوی دا اللہ لائق تاظیم دا اللہ پاک دوی اللہ نا دے پی ذو الذل عزته نکده الله سره مخلوق صدر کړي و ان الله لقینازی کنه الله فقوت ولذ زرور الله یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس نظر تبوی چې ولې ته درجه ولا دراجې نه منی مرتبه نه منی دا اولیاء و دراجې بابا ګورنه نه دې ولایت یو غټه درجه بل ده په مخلوق کې چې هغه د رسالت او د نبوت ته درېجی منو د نبوت درجه منو د نه غټه درجه په مخلوق کې شته خدای درېجی نه منو ترته خدای وایي الله ورکوي د ملائک ونا ومن الناس رسلا پیغام رسون کی و من الناس یو د انسانانو دا یو غټ مقام ده الله تعالی خدای نه د ورکړي رسالته ورکړي یا اللہ پاک هر څور یا هر سوین وګوریا لو ما بینه ی دی مو ما خلفهم دا د مخکنی لپاره دلیل چاله چیرې صلات ور کړې دا هو عالم دی په دې معنی شمنګه عجب یږي زمون په هر حال منتی علیم په دې الله پاک با امان چې د وینم اخیږي په حالاتون جدد وینر رسولی خاصه لا تبه او ورغزله شی ټول کارونه يا اي والذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا هر هركله چ احوال د مشرقینو بیان شو مؤمنانو ته خطاب کئ او امور ورته بیان کئ چې په سره نصرت د الله او فلاح د الله تر پهنا ميلاويږي دا اته امور بیانې په دری تدریسته او ایمان والے ورکو کوی سجده کوی بندگی کوی خاطر خپل وفعل الخير او کارونا کوي د خیر دزيده لپاره چې تاسو کوم یې هم شئ فی الله حق جهاده جهاد کوي فخوره ولودین د الله کی حق جهاده لایق جهاند وجاهد کوشش کوي فی الله فخوره ولودین د الله کی حق جهاده لایق جهاند لایق جهاد شي دې چې د شریعت سره موافق تا غرو کو او سجدا از د کړه عبادت د الله کوي عمل کوي نو الله وینا کنه وجاهد اوس په دې د پرموجہداونکو کوي خا د دې پرب لګوزی او دا مجاهده په ځکه کوي jihad په ځکه کوي لوش تباقوم هغه ورکړی تاسو د jihad د پره ورکړی د دې پره تاسو منتخب کړی و ما جعل علیکم فی دین من حرج جهاد کو ډېر گرانه نه نه الله وي نه ده ګر زره الله پتا سو ماني او خو راول د دین کې من هر جن څه تنگ سیا وګر داسته تاسو نیکه ابراهيم طریقه د جihad نو الله وي ملت ابيكم ابراهيم تابيشه د طريقه د بلار خپل چ ابراهيم نه وګر دابراهيم چې ګم ده کنه هو سم ما کوم المسلمین اغه تاسو نن موږ یې د مسلمانانو من قبلو مخې د قرآن په خوا او په قرآن کې ليكون الرسول شهيدا قرآن کې مخی اوصل اټشټ آیات کې تاسو یې لیدل ليكون الرسول شهيدا علیکم دا مجاهده وکئ په طریقې د ابراهيم عليه السلام کې د دې لپاره چې شي رسول شهيدا علیکم دیدین تا تا تا دیدین تا. رسول کې دې تاسو ته او شیطان سو رسول کې دې دین نور خلکو ته یا شهیدان علیکم دې د پرچې رسول غوا تاسو سو مانی ورځ د قیامت او شیطان سو غوا ال نن سپټولو خلق چې آو الله تعالی دا مقامره کی فاقې مصلاتا او زکات پس په باندې کوي نو د امور بالا فقيه چې تاسو کې دارستانې دري امور راشفه پس پابندي کوي دا مانځه ورکوي زکات فلک شي په دین د الله تعالی هغه تاسو مولاده پس خه مولاده او خه مددگار دی صورت کې رد شرک فیلیو بیا دلو او مؤمنان له جهاد بیان اثبات در رسالت ادب او شبي بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین <اللزين> هم فی صلاتهم خاشعون سوره المؤمنون ده مکی سوره په نزول کې سره ماوی ایم ته ورو سره سوره الانبیاء نه په ترتیب کې درې مقصد د سوره رد شرک به ادله ثلاثه رد شرک په درې ډول وکسم دلیلونو سره عقلی نقلی وحی تر دا سوره اصل کې تحلیل د فسد تخلينا مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي دي بیا سورته حج کې رد شرک پیلي وشي اغه نه مخې صورتونو کې رد شرک اعتقادي دي سورته الانبياء و غیره کې نو چې کله د شرک نه خلاص وي نوستا ته بدی صورت کی داوی چې را شو متحلله په خستو صفاتو ځان کې خستقس صفات راوله نو مکه صورتونو کې تخلیوا د ریکول دا غشیو چې غپلیتو نو د دې صورت کې تحلله مزین کول دی اخستقس صفاتو منه ځان مزین کا یا مکه صورتونو کې رد شرک اعتقادی او کاف مریم طه انبیا او سورت الحج کی رد شرک پھیلی شو نو تا سورت جامعہ راوړه چې دوړو مضمون لا شامل دی دې سورت کې رد شرک کې اعتقادیم دي رد شرک پھیلیوم دي او په دې سورت کې کثرت د اللہ و عقليه او نقليه او وحي او ذکر کې دي نو اما کې مسالې چې ذکر شوي نو دا د دې لپاره دلالې عقليه ذکر کړي دلائل نقلی هم ذکر کړي دلائل وحی هم ذکر کړي صفات د مومنانو ذکر کړي سوال نشي صفات د قبائده منکرینو ذکر کړي سوال نشي او تقابلي جایزه ده پکې ښه قدف لا هل مؤمنون بچتي یقینا نه ایماندار کامیاب دي مؤمنان مؤمنان کامیاب قدف له من زکاها. الذين في صلاتهم خاشعون داغه کسان دي چې په خپل منځونو کې اجازي کوي خوشو په منځ کې فرض دخ او خوشوسته وې دکي تفسير استراجي منير وې جمع الحمت للصلاه والاعراض ما سوا تمام قوت منځ کې او د هر سن ازان غافل اکی. یو منز که صرف الله ته متوجه دا تریتا کیفیت دیر گراند. تا خواهد طول منز که. طول منز خدا سی دی. فنا یو سن یو رکون که بداک کئی. دانا چی رکون نی خبره. چې شروع د دا دا پتم نشت. نا دا دا اعلام و من زیور دی دریم صفات wallazina aamanallahu muridun دا که ساندي چې د الله غوينه د فې فېديو سيزون نه موريزون مخړي لغوسه ته وي زه ها کوي لغو شرک دا شرک نه د یو راس کوونکی اسني بصري وي كله سيا هر ګناکار نزان سکی ساتيخه wallazina hum lil zakati fa'ilun داغه کا سان دی چې زکات درکون کیدی پاکای لرکون کیدی اصل کې کی د غم فاعلون للزکاتی دوی کار کوون کیدی د پاره د پاکای زکا زکات خو په مدینه دوی هم کله من فرض وکړ دلته زکات نه زکاتی لغوی مراد دی پاکه دزړه نو پاکه ظاهر او باطن پاکه نهم فاعلنا للزكاه تسلط دوه کوون کې د کارونه چې استه د پاره د دو زکات دوه خپل عقيده پاکه ساتي لکه بازیوي کنه تسيه د عقيده او د اعمال دنا مراد ده چې عقيده خپل پاکه ساتي اعمال پاک ساتي والذین هم فلی فروجهم حافظون دا که ساتي چې عورتونه خپل د لرا ساتنه کوي و اللہ شرمگاونا حفاظت کی ساتھی دستیشینا دستیناونا دا پر بڑھنوالینا اللہ علی ازواجیم مگر پخولو بیانو من دی او ما ملکتا ایمانا آغا چی مالکان دی دوئی خیلہ سنو داوئی او ما ملکتا ایمانا آغا چی مالک پس دی خیلہ سنو داوئی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِ وَسِيَقِنًا دوئی ندی ملہ ما تشیف دیکھ ای دی یا وینزی دیخوا او چی د دوی وینزی فمن ابتغا ور آزانکا سوک چه ولٹی د دذینا فولایک هم العادون فزدغا کسام ده حد دی تروتن کی دی ده دو قسمون علاوہ کشف عورت یا استعمال ده شہوت پچاس سر چکی گی نو ده عادی دیخوا والذی نکاغا متعدہ نیا باسوی دا آیات استدلال له او حرمت ته متعی ک زکه متعی تا اغه ته زوجنه ویلي ک ذا علی ازواجهم ویل هم الائماناتهم واحد هم راون دا کا سان دي چې امانتونو خپل لوزون خپل راعون ساتنه کوونکې دي نگہبانی کوونکې دي امانتونه او لوزون خپل ساتي دغه حفاظت کوي امانات ټول دینی دنیاوي ذمہ دارو ته شامل دي څه ذمہ چې دا دغه قد دین سره متعلق تاګه د دنیا سره دا او احدنا مور مورچه انسان ځنمنتي او شک کوي خو هغه کده دین سره تعلق کوي کنه دنیا سره تعلق کوي ولذینهم علی صلواتین یحافظون دا کساندې چې دوی په خپل منځونه باندې ساتنه کوي داغه د دا مونږ د آداب او د شرایطو د کپړو د تمام شیزو خیال ساتنه نو دا وو صفه ذکر شون او الله وي ولايه کحو اسون ذکر کوي دا کا سان دي چې دوی حق داران دي الزینا یرسون الفردوس دا کا سان دي چې حقدار بشیدو جنت فردوس هم فی خالدون دو, دو په جنت کی همیشه دا د جنت فردوس حقداران دي وارثان ولقد خلقنا الانسان من صلصال من طين قد اضل اهل المؤمنين باقدي دپاره باقدي توحيد دپاره سد دلائل خو پکار ديکه سد مؤمن عقيده به پخې او دلائل ذکر کړي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من طين خامخې کینن پیدا کړي د مګ انسان من صلالات د چان کړي شي خټینا راخ کړي شي خټینا اگر خطا صلالہ دیتے ویلے کی چیدہ لازکی انیسی زور کې بھی گرتونوں کې چیرہویں دی با غیر صدر شگی مگینہ دا خالص صفا خطا ای صفا صلالہ دیتے ویلے اللہ حدم علیہ السلام دا غیر نا پیدا کردے سم جعلنا و بیعو کر زمان دے نوتفا ندے سامنا دا حمل نسائی کی گی خان رسو علیف لام سجدہو گو الف لام سیدی آیات اتم آیات وګورئ ته به وپد خلق الانسان من طین ابتداء کل پاک د پیدائش انسان د خټه نا ثم جعلنا اسلوا من صلاله من ما پاک نسل د دغه انسان من صلالت دار راهکړې شي او مਹੀنه نارینه ثم جعل هو جعلنا نسلا نذل تبسنگه واه ثم جعلناه ثم جعلنا نسله به اوږرزو د نسل نطفه تن في قرار مकीन ذا نطفهنا في قرار مकीन چې هغه زیده قراری مضبوط کیږي نذې ته سل کې استفاده موي سم جعلنا، جعلنا بیا اوگر زمانگا نسل لده ده نطفه نا فی قرار مکین پزید قرار مضبوط که سم خلقنا نطفه تا علاقتن بیا اوگر ده انسان انسان تا سمر مختلف اطوار نرستو وجود تراغ الله انسان ته ده انسان حقیقت خی د وجود دل ما را څنګه سنگا می را کرد اللہ وی سم خلقنا نطفه تا بیا پیدا کنا نطفہ آلقا تکڑا دوینی سم خلقنا نطفہ تا بیا جوڑ کنا منگ دا نطفہ آلقا تکڑا دوینی فخلقنا العلق بیا جوڑ کنا اللہ پاکوی مگا داوینی دا تکڑا دوینی مذغتا تکڑا دو وقی فخلقنا المذغت عزامن فَجُعِلَ أَكْدَامًا ذَكَ ṭukṛa daq wa qī 'izāman aḍqu walaf fa kasawna al'izāma laḥmā wa sa'udū mungabiyya diyadukū ta laḥman wa qā insān jor shudar bi'allāh wa samā ansha'ahu khalqan ākhar bi'a pida'akum de khalqan ākhar fa pida'ish bal dunyā tayra wa nu natija da tafriqī fa tabāraka برکات ورکون کې دی الله احسن الخالقین دے د خستو جوړون کو نه احسن الخالق احسن الخالقین زګه اخلق لكم خستو شکل ورکون کو نه شکلونه جوړای ک سم عین بعد از ذلک المیتون دا یقینا تاسو پس د دینه خامخمره و سم انکم یوم القیامه تبعثون بیا یقین تاسو ورځ د قیامت تبا شون پور تبا کړه شې ورته دایته نه دی ویل چتااسو شاله به برزخ ته لاړې د مړه شوې او البته بجوند کی جن خپل تشټه لیکن هغه جنې حکومت دی ښه د ارواح چې دي اجسادو د ننکی دا بیا قبل عالم د عالم اخرت قصبل یو دلیل عقلی دی ورکه خامخا یقین پیدا کړی دی منګاله تاسو تاسو نه ولاړې سبعت و الله لري لاندي باندي اسمانونو ته لاري رزقا لاري د ملائكو دي كن نيومنګ د مخلوق نه به خبره را ورو منګ د اسمان نمان باران به قدرين پاندادا فاس كن نو فلر پس ودرومنګ دیو بو دراپ زمکا کې و ان علن ظا حبي بي اله يقين مننګ پو چول د دي بندي لا قادر خمخذ قدرت والي ورځ دلته کراچی د منافید اشیاء بیانې کینن دا په هغه صورت کې چې کوم کې فتبارک الله دای دا د دې تذکرې او الله په وړه جهتون ذکر کوي اسمانونه پیدا کړي او پیدا کړم انسان پیدا کړ نو فنا یې نو او بو ورو منو او بیا بنا کوم کندم زم ما په قدرت کې فان شاءنا لكم به جنات من پیدا فسيدا كرمغا استاسو د بارا پدیوب پا سره باغونه د دا کجور دان ګرو استاسو د بارا پدی پا کی میوی د ډیریه د دینه دی دی دی دی تاسو خړای وشجرتن تخرج من تور سینا الله پیدا کړی د مغونا تخرج من تور سینا چر اوزی د شین غرنا تور سینا تور غر توي هرغه خرج یا او سینا خستا ځای کې بوټي زیاتې ونی زیاتې عام تیل اوره او صبغ للآكلين او په خړه ده پرده په وړاندې کو پرده غتل دغه خونته دي د خونه ونه ده لیکن دا دا سیمه ملک ده کنه چې نه مغربي طرف ته نه مشیدا شام کې ډیر زیات عام خدام خوننده د پاکستان خون ارېتهل دغه صپا دي دغه رنگي خلکه سالند په اړه می استعماله یقینا استاذ د په اړه پډنګرو کې لایبرات له عبارت الله د توحید الله او اسکه هم پتاسو مما فی بطون یاد هغه نه چې دنه په خېټو دږي کې او استاذ د په اړه فیها منافیو کثیره بدی کې فیدی دی ډيري ومنها تکون نزله دغه نه تاسو خو وعلیھا وعل الفلک تحملن وعلیھا اقطر انعام آن اطلاق دلتا عام دیکھا اقطر ڈنگر من دے او چوب عل الفلک پکشتو من پدری اپ کی تو حمرن تاسس وری گئے سلیکول شئ ولقد ارسلنا نو هن الى نقلی ذکر کیذن وعل السلام شپغ ام بي عالم سلام ذکر کوي شپغ دلیل نقلي خامہ کیا کاند لیکل مو نو عليه السلام قال قوم تو نغی قوم او زم بندگی کوي د الله نشته تا ته در امینه لاهن غیرو ایسو برکت اچون کی سیوا دل lana افلات تقن اے پس تاس ول الانسان ساتای شرک ولنا نوې موته کسانو کفر او چې کوفر کړو د قوم داغنا فتوې پیلګي یو فطفدا ما هاداي لا بشر مسلمکم نه دې مگر بشر تاسو پښاين به مدا یوري دوی تفضل علیکم غوړی چې ځان غره کې پتا وسو او ولو ان شاء الله لانزل ملائکتا کذا الله وقای لانزل ملائکتا نقاما خرالګل وی ملائک بشر ال ما سمنا بهازا فی ابین الاولین ندا ورې زمم دا خبره په مشره نورم بڼو کې انه هو الا رجل به جنن دوی پینځه مفطوا نه د دې مګر سړې په دمن دی له وان ته دې وانه سړې د پترب سو به هتاي انتظار کوي په بارد زده کې ترې وخت پهوري نو عليه صلوات و سلام چې او کړه چې سړو خو رېدال وي الله ورته وردی جزو کسو کمومنان کی, کی گینا نوی ایرابا زمان مددو که زمان پا دیسا و چدوی وه کړه جنوائی وحیو کرا منگدتا نسنی علف و لکان چی جوڑا بی آیونینا پا حفاظت زمانگا د حکم مطابق زمانگا و وحینا یا مریا فایسا جا امرونا وز کل چراشی حکم دا عذاب زمانگا وفارت تنور و جوش باوی تنور نمان علامت بدای خواد دا مخی تاسو درتی حود کی تقریباً وفارت تنور تفسیلہ ہو رئی علامت بیدائی نفصلق بیا من کل زوجین اسنین فزننا کبتی کشتا ہے کی من کل زوجین دہریو جوڑی دون و اہلکا و خب و من سواد آغا چانا سبق و القول یر شو د پاغې منېفیصلله کی شوي د پاغې فیصله، د من هم د نه م د د نه هغه چازه چې تیر شو دی خوکم د انزه پاغ منې والان تو خېنی فیلله ځې نه زلوو سب منه شوي د فیصلله مخکې نه شو اوګوره والله تو تینی فیل لځې نه زلمون م کوه خبرې دمان سره په باره دظالمانو دا کې انهم مغرقون يكن ان دوی غرقولکی نو फायदा استوای ته ان توما مع برابر چی تر او سوق چی تاسر دی پکشتای باندي نو فقول الحمد لله پسو استاینا یو الا لرا اعزات لرا نجا نا من القوم ظالمین چی نجات راکرمون در زه قوم ظالمنا وقول رب انزل لي منزلا مبارکا وانت خير المنزلين او داد واو مبارک وقل الرب ينزل لي وردا لخطا سره دا چې برکت, برکت ورکون کې سوق دی او ای رب زما کوس کې ما زیاده کو زیدو برکت الله کوس کې ما زی په کو د خیر انزلني منزلا مباركا کوس یال الله ما زی د برکت طالب الله زما دا کو زید اللهم دا برکت کی الله دې کې خیر واچي چې د ستا د پاره یې الله الله کوس کیما انزلنا من زللن مبارکا کوس خیر ستا الله وانت خیر المنزلین خاصه لپا کا غره دو کوزون کونه الله ستا کو زول پس سره په امن سری په برکات سری کنه وانت خیر غور نوح علیہ الصلات والسلام ته غورا الله تجریشی الله ته مبارکی ته خیر واچې زمو په کوزیدو کې الله دا فائدہ منو ګرځای الله دا ذخل رضاو ګرځای ان فی ذلک الايات یقین پدې کې هم خیبرتونه دی و این الکنا لاموتلین الا یقین منګه امتحان کوون کیو خپل هم بیا منه امتحان راول په بندګانو امتحانات راول الَّذِينَ سَمَّعْنَا لَهُمْ بَعْدَ مُقَنَّنَةٍ آخِرِينَ بِيَ پيدا کړمنګارو سدوينا فننا اخرين پيړاي بلا و ارسلنا فيهم رسولا دا اوس یو مجموعی ذکر کړل الله پاک خدا واقع د چا دا د نڅوک مراد دي سو په يهود السلام سو صالح عليه السلام لیکن الله پاک د چا تذکر نه دا کړې اوس اولې ګلمنګ پدوي کېره د دو د جس هغ بندې کوی دله ن د تاسو دره براقات برکوون کې وادل لا نه افله سرته خو ځانې نه بچ کوئ لاذاب درله نه یره ې نه کوئ ن کوې متبرو د قوم د امپیا او هغه کسانو چې کوفرې کړیو و کس زبو بلی خلاخه د روژنې ګړ ی ملاقات د داخلت طرف نه همف حاطیت بنییا مالدار کړی می دوی دره ممسکړو منږبی دره وجوند دنیا کې نو دوی فاتفه وکړي ما ها زایل البشر مثلکم نذا مگر بشر د استاسو پشانی یا کوله بما تاکولنا مينو خوراک وی دا اغنا تاکولنا مينو چې خوراک کوي تاسو دا اغنا وای شرم ما ته شرمون اوس کا کوي دا اغنا چې تاسو سکاک کوي ولئن اتا اتم بشرن مثلکم ک تاسو چې تاسو دایری وکړي او بشر د استاسو پشانی دي ان کو من ذل یا كن تاسو په دا وکه تاوان ایا یذکمن نکم زممتم غره تاسو رضا و عدم کی سر کل چ تاسو مړه شوي اشوې خاوري کی نو تاسو برا وخلې کی نشئ حای هات حای هات آیا تمنا بعوده بعوده لوري خبره د لوري خبره دا لری دا الله لري دا با تو اډور چې تاسو رضا و د کیدیش ان هي الہ حیاته دنیا نئے دا مگر جوان زمان دنیا میں دے نموت و نحیا مرومنگا و نحیا جواندی کیگو دے اصل کې دا باوخو دا مطلق جمعی دا پارا دے ترتیب دا پارا دی قلب دے پکی نحیا و نموتو جواندی کیگو منگا و مرومنگا تو دی دنیا کی جواندی شنو بیا مرشو دا یا سرنگی چکه ترتیب دے نموت و نحیا مرومنگا ونحیا او پیدا کیگو منگا بازی مرو منگا بازی او پیدا کیگو بازی وما نحنو بمبوسی نو منگا نیو دوبارا جوندی کڑیشی انوو ایلا رجلون ندیدام مگر سڑی دے جوڑ کردی پا اللہ بنے کزیبان درو وما نحنو لہو بی مومنین نو منگتندر ایمان درون کی نو قال رب نسورنی اویل پیغمبر ایرابا زمان مددو کزما بی ما کززبونی دادی وی جدوی ما تطرق جنوائی قال عما قليلا عما فسلكان ما عما قليلا ورستد لگی زمانینا ورستد لګ وخنا خام خشبا نادوین دو خېمانه لګونه وخروستو رفاقه از دم صایحه پس کونی ولد وی درچغې بل حق په عذاب فجعندم غسان پس وګر ظلمنګ وی درا غسان بصا ذره ذره فابودن للقوم الظالمین حلاکت دیقوام ظالمان درہا نسما نشانا مینبادی ہم دوست دلیل نقلی اجمالی ذکر کی بیا پیدا کمنگا رسو دادوینا قرونن آخرین پیڑے نوری نور پیڑے در پیڑے خلق را گئے خوا اور پیغمبر بورتر آتا اللہ امان تصبیقو من امت ناجلہ نشی تختیدایو قوم د خپل نیټه نه ما یاستاخره او نشي رسته کېوي نه مخ کې کېدي شي نه رسته کېدي شي نو sumar sal na rasul na tatra allawita senawa sumar sal na rasul na tatra dab illegal man ka rasul na pal tatra par دکمه جا او متن رسول هر ک چې برغ او رسول دهغ نو کل بو د غوی به تزیب و کوو په ادبانه بعض هم بعض په ورپېب منګ باید د دوی نه په بعضو پس په اد ورپ د دوی حالل په ادبانه منه حالاق پکړه من په ادبانه په ورپې منګه حالاقت بعض هم بعض بَازَ دُوینہ پَ پا بازو پَسې وَجَعَلَ لَهُمْ أَحَادِيثَ او ګردوې موږ د احادیث په سیده اړت تاریخ ولا ورګو فَبُوذًا لِقَوْمٌ من لَا يُؤْمِنُونَ پس علاقت دغه هغه قو قوم د پارا لایو من چې ایمان نه لري د سمار سلام موسی واه هارون ګاولګه موږ موسی علی سلام ها او ورته د هارون علی سلام بیایته نه فَقَبِلُوا آيَاتُنَا سِرًا وَسُلْطَانًا بَيْنَنَا او پتنیز کارا سرا پیر آن تاو دری درگتا نفست اگور واغویل ویوکڑا وکانو قومن آلین او دو قومو چت سمانا ظالمان ظلم اکو او استقبار سنگو فقالو انو منو لیبا شرائن ایمیس لنا ای او منو منگا ایمان در او منگا پا دو بندگانو چیزا منگ پشانی دی وقومو لنا عابدون او قوم د دو زمان دو پارا تابیدار دی بګو تادار د خدمت ګار د ف ذب همما فکانو من محکی په دوی به تزیب که باربار باید اوکانو فکانو مندل محین په شوي منل محکیین د طببا شوونه اولهقد دا نه موسل کې تاب ورکې مسادره کې تاب له الله حتدون ددي د پااره چې دا بې اسرائیل دی به مریم یا ددونلارجهلب نمر یامه اومه وهناهم الى ربوه ذات قرار او ذکر د مریم کي دزوي د مریم کي او د مريم کي د مريم عليه السلام عيسو چې کله پیدا شوه هغه زمانه کې هر دوس یو يهودي بادشاه خلکو ورته شکایت وکړه چې داسې او خزا دا زنای بچه راوڑی درزی د خلق واقعیدی خراویی ویراویی نیسایی دی هجرتوکو یو نیک سڑی خوالراد رابوا غزینم رابواو نالی ما ولا پناو رکڑ دا گو را و جعلن ابن مریم آن اگرزو منگزوید مریم آن مورد آگا آن یا تن لوی دلیل د وحدانیت الله وَأَيْنَ هُمَا إِلَى رَحْوَةٍ تِكَانَ ورکړم موږ اندو درا سي ورکړم موږ دي لالى رَحْوَةٍ رَحْوَةٍ سَرْمَز مَکَتا اَغَز مَکَتا سِوَادَ ثَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ د اَرْحَام زَيُ او د اووچي نَدارو حَر سَنَم مُتَمَتَاع زَيُ او فَ او پَکَډې ری نی به ور سکون پاتے گئے دل الله خواب اللہ دا وہ حفاظتو کی یائی ورسول گلو من طیبات وعمل و صالح وردل تدلیل نقلی اجمالی در ٹولم بیون ذکر کئی اے رسولان و حلال سی زنا عمل کرنے ایک بازی وی چی دا رسول بازی وقتی ہے جمع ذکر لیکن مفرد تینا مرادی آئیو ها رسول لیکن لیکن اللہ جمع ذکر کرنے دا تولا بیا و تا خطاب دیتا چی اول کلو منا تو یہ د ہے خورای نو دا حلال شی زننا خورای نو چی خورایت حلال کوا نو بیا بستاسو عمل صالح عمل صالح بیا باگا مواسید نور الله پاک ام بی علیہ الصلوۃ والسلام تم دا حکم کړي لیکن عام مؤمنانو ته هم الله پاک حکم کړي لکه بقره کې غوړې او دا بقری آیات وغوړې یوصل دیم او یای آیات وغوړې یوصل دیم یایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم او ایمان والآخرې نپاک وحلال او اغنه چې موږ تاسو لذر کړی او شکرو لله ان كن دنيا طاب رسلانو ته حکم دین او مؤمنانو ته حکم دی ښا الله یقینا زپاغه کارونه چې کوي تاسو عالم منو یما و ان هذه امتكم امتا واحده سوال بیا راغی چې دا خدای د امتون سره خبره وکړه دا د رسولانو خبره واه بس دا وي خپل دین وکړه الله وینانا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ يَقِينًا ذَٰلِكَ تَوْحِيدُ مَسَرَةٍ ذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً دِنْسْتَا سُدَيْ دِن ياو دې وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ او حاصري د دې چې د ستا سورې مان پښمانه يره کوي نُخَذِرُ سُخْلُقُ بَگِ بیا د طریقي ولې جوړې اسوګيو په پسران بل بل په سران الله په طقت او امره مبینه پستاسنس کدوې ټوکړې ټوکړې دو... کدوې دین خپل لره بینه په قرانه خپل کې زوبران ټوټه ټوټه ټوکړې ټوکړې کدوې دین خپل په قرانه خپل کې زوبران ټوټه ټوټه هر ورځان او یو طریقې جوړه کړل هر یو ځان له ما سره جوړه کړل نه ځان له ولاره جوړه کړې دا الله او كل حزب بالماله دایو فريون هر یو ډله په هغه څه چې د دوی سره دي فريون بس خوشاله دي برېلې خوشاله شیا خوشاله دا به برېلې انو کې ګړنه نورمن کې دا ګړنه شاریو خوشاله يهودي خوشاله نصرانه خوشاله ري خوشاله فزرهم فی غمرتهم حتا هی و دې سوال لس ابايده منكريون ذکر کوي سوال لس حالات الله يفجرهم في غمرتهم حتى هر کر شي کوي نه په عقلي دلیل کوش نه په نقلي کوش نه دام بیا او قصص کوش نو خدا داسې خلق دي چې پرېګ عزت ویل را هي غمرتهم د دوی په گمراهي کې حتا هین تر یو وخت پورې چکالا د الله زابرا گئے مرک پیرا گئے دوی پرے گئے دا غشت ایہ سبنا نمان امیدوهم بیہی من مان و بنین ایہ دا دوی دا خیال لے یقنن آگا چی من زیادی کو دوی درہا مالون او اولاد نو ساریو لہو فی الخیرہ ہاتے ہیں ایہ دا من زرزر ورکو دوی درہا خیر دوخې د دو نو ل هم فل خیراتې دمونږزه وور دو د رایل خیرات د ن عملو د وجه د چې د دنیا کې چې مونږ د زمون ته بدلهمللاږې د منڅخه دا زه د دو د دو دنی عمل د کارونو زهبدې ورکم د دو دا خیال دی نه نهله بلله بلکه دوی نه پوئیږي دوی نهایت دې کې مخرو نه پا خوادي دا خو استدراج دي دا دا دا, دا, دا اعماله بدلي نه دي نو دریګه په هتو نه دلته ذکر شو فی غمرتهم ايحسبون ان ما نمدهم درم بل لا يشعرون دا دې دلته پوس د مؤمنانو صفات باب د موحدین او شروع ذ دوینور قباحتونو روسو ذکر کوي او ز مؤمنانو مخ یوو صفات ذکر شو غو نوو ز دل ته و ذکر کوي ان الذين هم من خشيه ربيهم يشفقون دوی من خشيه ربي د ووجد يري در خپلنا مشفقون رفيدون کی دي يا د ووجد يري در خپلنا مينكون کی دا غسرا دو گره دا اللہ دی یرینہ دوی سکی گیر پی گی خواب گیر دا سی غالی بدا پا ایمان او دا غا کسان دی چی دوی پا آیاتونو درق پر منی یومینون ایمان لری دو سفت اواللزین هم بی ربی ملا یو دا کسان دی چی دوی د پا دراب سرا شرک نکی دری سفت نا در اواللزین یوتون ما تو و قلوب و دا کسان دی یو اتونا چی ورکی آغا چی ورکی پدا سے علکی چیزنو نئی یرکو انکی بی آئیر ولی انہم الان ربی مراجون یقنان بیخ پل رب تور کر دیدون کی دی یو اتونا ما آتاو یا اتو نئی نئی نیک اعمال چي سکهي خیر خیرات كې روجي نه دا دانې کا مال كې كې و قلو او زنه يره كه اون کي وي ولي انهم الي ربي مراجون چې سړو الله سره پيش دي عائشه رضي الله عنها پيغمبر صلى الله وسلم ته دا خلقت چې دا گونانګار منانګار خلقت دي ګونونه کې الله نه لري نه دا, دا. دا مؤمنان صحیح مومنن چې نیک اعمال کوي مونږانګر مؤمنان چې دا کوم نیک عمل کوي مونږ کی, کی بیا د یا الله دا بل قبول کړي کړي دا روژه بل قبول کړي کړي دا زمانه کې عمل بل قبول کړي کړي آل مؤمنو بین الخوف و الرجا مؤمن خو بدغه کې پروت ندرې ماخې سالور ندرې سالور اولائی کا یساریونہ فی الخیرات تا انم ربی راجیون دام یو صفت کی دیکھا دغا کسان یساریونہ فی الخیرات ورز غلی نیگو کارنطا وهم لہا سابقون او دوی غیتت یوبل نارواندکی یوبل نمخی کی لا نکلیفو نفسن اللہ وساہا دا او صفاتی ذکر شو واللزن بی ربیم لا شکون پرید رئی واللزن یوتو ما آتاو و قلوبم وجلہ دائی صدرانم علی ربیم دائی پینزو دا ایسارونا فی الخیرات دائی شفق وهم لہا سابقون دائیو اللہ الله کی راوڑا و لا نکلیف و نفسا اللہ وسا تکلیف نورکو منگی وطن دا اللہ وسا مگر با قدر دا وسداغ بس ولدينا كتابا ينتقب له الله موږ سره یو کتاب شته وره چې بیان به کوي پورا حق بیان به کوي هر څه شتا څو لیکتي وهم لا ظلمونه په بَضْوِ دوی باندې یاثي بل قلوبهم في غَمْرَتٍ من هذا دا بیا صفات د منکریني شروع کړه بل یا شروع في غمره بلکی جنون دوی فی په پا غفلت کی گلتا غمر پا مانا دا غفلت ہوگی بلکی دوی په غفلت کی دی من ها زد دی قرآن نا د بیان نا اللہ دا کتاب نا دوی غافلت ولغم اعمال من دون ذالکا اد دوی دپر عمل نا دی من دون ذالکا بی ددینا دا کوم من بیان کرا ندي شركي عمليات على ونور ص اعمال د دې ډېر بد بد دي ښه د دې اعمال ندي هم له عاملون چې تویا کې درکون کی نور فسكونه په فجور نور ګندګو کې هم دا پراته دي ښه نو درې صلو پر زده ش حتی اذا خلنا مترفهم وصیر الله ورکه ردي پورې کلا چې وني مالداران مونګه مالداران دوي په حساب وې حسابو مې جرون د وختوي چونکېږي فریاد کې الله الا تجر اليوم لا تجر اليوم چونکې گئے منن درځې ان قوم مننا لا تنسرون يقينن استعسو مننا د زمنګ د طرفنا لاتن سرون تاسو مدد نشي کېره انکم من یقینا تاسو منا زمنګ د طرفنا یا دنګ نا زمون په وجود کې تاسو مدد نشي کېره زمانه تاسو نه بچ کې ده قد کنا تایتی تدلکم فکنتم لاقابکم تنکسون دا امداد ولې شي ګره دی یو کله چې زما په کاډ کې را لایک انکم مننا لا تنسو س تاسو زمنګ په مقابله کې راسیو که زمنګ په مقابله کې تاسو ماته تل شي ګره مې نه په مقابله دا ولې نه شي ګره زکا قد کان تاتی تطعلیکم حالت چې لهسته کې دلباه یاتون زمنګ قد کان تاتی حالت شو آیت زمنګ لهسته کې دل پ تاسو پله عقا کوتنکیسون پهستاسو په خون پې تنکیسونه وخته تاسو به شکره په پوون د به وخته مست نه ځان به متبر کړی تا سره ټ نه وخو در سره متبر سرخه دی یا خود بی ہی متعلق محضوف منعی تزنون نا تزنون بی سامرن تحجرون او گمان کو تاسو پدی پیغمبر یا پدی قرآن سامرن دقیسا گو او تحجرون پریگی دی تاسو دلراک تظن نبي غمان کا تاسو په پیغمبر سامران د قصګو داسه کسی میسي کوي او ته حجرون ريګي ده دلرا يدا بهي سامران بهي متعلق د مستكبرين سره کوي او ده تحجرون دا ده هوجر نه چشي په مانه د کنزل راځي نرمانه مستكبرينا په داسه حال کې چې تاسو به ځان موته ورکړې او د چانا دی هی د رسول الله دی منالای په کې جزان وم وتبر کړي لوي کړي وزن متبر کړي وزن پیغمبر باندې سامرن کې سګوي که سی بکو لري د کتاب دا غړه نه خدا تهجرون کن زری بکو لري تاسو دا د پیغمبر باندې پس هغه یې صحوان خلق وای او کانسل به موږ کولی بدر په فحج ووای صح خوان وای افلم یدبر القول تفکنتم علی عقبکم تنکسون دای بین زم کباحت او مستكبرین دا شپغم تهجورنی و افلم یذکر القول ایدی تذپرن کئ القولان په قران کې په وینا کې وینادا الله کې قلنا مراد وینادا س سوچ د کړه القولان په وینادا الله کې په قران کې ام جاءهم ما لم یاتی اباهم الاول اولی بلک رغل ما لم يعته ابا اغس كتاب چې نه دراغله د دوی مشالانو ډوم بنوته ګور دوی د الله په کتاب کې سوچ نه لیکره او دا سي کتاب دی چې دوی ترغه لري مخکې چاته نه دراغله د تل تدبر کتاب دې ام لم يعرف رسولهم دم افلم يدبر القول دې اتم قبا ایدوی نفی جنی رسول خفل را دائنہم فهم لها منکرون فضوی اقل را منکرون ناشنا گرن کی نانا ولی نفی جنی خی پی جنی فهم لها لہو منکرون دائن لسم قباہد ام یقولون بی جنن ایدوی چپا دم انت دیلی بل جاہم بلاق دائن لسم قباہد بل کراغل ایدوی تحق و اکثر ل او اکثر د دوی نه حق د رابد ګړم کېدي دا دولو سم به وې تبع حقوا اوجیی او فی لیر وې تبا حقم که چرته طبی حققرآان د دو, دو د خواشاو دو دکه دوی چې څنګهوي چې معبود دله نامسی او نور څکم د سرې لَفَسَدَتْ لَهُ سَمَاوَاتُ وَأَرْضُهُ مَا خَابَ وَبَرَزَتْ أَسْمَانُهُ زَمَكَوَامَن فِي إِنَّا غَشَفْنِي كِذِ مَخْبِرُ بُرْهَانِ السُلَيْمِي وَدِ لو كَانَ فِيهِ مَالِهَتٌ إِلَّا لَلَفَسَدَ كَحَقِ مَرْغَرْتِيَا کړي چاوشتي نورم د الله ننداسي زوات شته کنه په نظام بدرهم برهم يا الْحَقَّ نَصِيبُ الْحَقِّ مُرَادِهِ دَ حَقِّ مَرْغَرې ناغده دو قائشاتون و نظام با درحم برحم و عالم با شرک من اختشئو اللوی بل آتا اینا هم بی ذکریم بلکی راگوڑ دی من دوی تا نصیحات تدوی پس دوی دو نصیحات پلنام مورزون مخڑون کی دی ده دی اللہ سمک باحت ذکر نمورد قرآن امتا سالو هم خرجان دائی بل سوال سمک باحت امتا سالو هم خرجان فخراج ربی کا خیر ایا غواړې ته دوینه خرجن چاندا samtani tana gwaade da duino sa tawan gwaade no fakhara jo rabbika khairan pas samtani darusta gwaada ta duino samtani sa chanda gwaade nu zakdu ta inkar kaina na da se na da shan Allahu wa huwa khairur razikin da Allah pa wora rizq wor ka wan kede wa دا دوی چې اعتراضونه کوي مقصد دانا چې ته په غلطه اېخا مقصد صحیح او دا دی دا پارا دا مقصد دا و او اعتراض د دې لپاره کوي چې تا د مقصد نه اړي یقینا تا خامخا دعوت ورکوي ته د سراط مستقیم او ان لا یؤمنون بالاخره ای یقینا کسان کس ان چې ایمان په اخرت نه ذل نیغ نارین لن ناکیبون اوریدون کی ذسراط مستقیم د قران نا منکر خلق د چې اخرت نه منی الہی ولو رحمنام کچر ترهم کوم کو دوی منی ولری کوم گاښې پدوی منی ست تکلیف دے ذل لجو فی طغیان مقمقه ننبو خید فخر سرکه شی یامون پریشان ک دوی منی ز سن یامتون مو کوم دوی هم ستا خبره نه ولقد اخذناهم بالعذابِ فَمَا ستکانُ لِي رَبِّهِ الله آِيَ تَذْرَونَ اللّوی امیتا پر شرطاً خمقیقنن اخذناهم بالعذابی کچرتی نوالے منگدوئی واعذاب ولقد اخذناهم خمقیقنن اخذناهم بالعذابی نوالے او منگدوئی بالعذابی فمستکانو لِي ربِّهِ وَمَا آزرَرْونَ اصل دا اشاره دا قهد تا اللہ پا دے ماکیوالاو منیو قهد رائیستیو دا خین دروس تو پیغمبر دعا کردی دا لیکن اللہ وی بیام دو عجاز شیوی نیدی خواد نو ولقد اخذنام کاما خیقنن نیولیمون دوی پا عذاب پا عذاب نو نو فمستکانو لرابیم پس نو دوی تابیداری کردی در و وماینت الضرور او ورته ورد کړی کردیوا اذا فتحنا لهم بابن سعابن شديد هرکره چې پناهستومنګ پدوي منې دروازه د سخداب والا نو ازاهم فيه ممرسون نو دا وخت وي پاغي کې نه امیدو الی دا بدر ته اشاره ده یا فتح ته اشاره پلا چې پیدا غعذاب یا رغه نبي دا ارسلنا نو ميد صفلغ پروګرامونه نو ميد شي چې زمغه هڅ کندی کارن ورکي ووځ دلایل دلایل یې خپل خاص الله غزات ته چې پیدا کړي استاذو د فارغ او ګنا او سترګیو زړه قليلا ما فشکورن لوګوان ته شکريا کوي تاسو خاص <سلمتلا> الله غذات چې په ذاکړې تاسو په کې خاص غته برا ونه شي بل ذلیل خاص الله غذات چې ځندیکول ملک ول <ملا> کوي <ملا> ولهو په اختلاف الله ای او النار خاصا لرا اختیار د بدلو د زمانه تاقلون قلون اقلنا کار ولنا خل بل قال ومسلم ما قال الاولون بلکی ویزی پشان د هغه چا چې ویری وډم بنو اوډم بنو سو ویری مخی <ملا> <ملا> پینزم دیر شمایات کې لاړه چې اغه هم د غویلو پینزم دیر شمایاتو غره آیایذو کمن نکم ایذ هم تو مکنتم ترابن وای زمانن نکم مخرج طغتنا مراد قال و ایذ همتنا وکنا سراب او دوی وای کله چې منګم بشو شو خو او رډو کې ایمنګ به ژوند کې ګوبیا لقد عدنا انهو اباونا خامہ کیندن وعده کړی شي دا موږ سره زمنګ مشانان سره ها ځتا من قبلو ته پوخانا پوخانه دا وعده را روانه ان ها زایل اساتر الاولین نږدې دا مگر کیسې دړو بنو خلقې پوخانو درو درو کیسې الک اولو صبره کنا قیامت را شنو ګا بنی کدی وینی بلار به بیاوی قل لمن الارض ومن فيه ومن فيها ان كنتم تعلمون دوس عقلی ذللنا اعتراف ذکر کی تو ورتویہ لمن الارض ومن فيها چا په اختیار کیداسما کا اغه چب دیزمره کی ک دی تاسو پوهیږئ ندوبو یو الله ارشد الله په اختیار ورتویہ فلا تذکرون ان نسیت ولناخله قل من رب السماوات السبع ورب العرش لازم کتو ورته سوک مالک داسمانون وو دے مالک د عرش لید نو سیقون نللا وی یا یوالا قولا فلا تتقون فزان ولن سات ایدا شرک نا دیونن تپوشک فلمن بی دیہی ملکوتو کل شاین د چاپ لاس کی د اختیار بادشاہ د هرش او هو یجیرو او سوک دے چپنا ورکی ولا يوجد او اپنان شور کې دے دا غو مقابله کې ان شاء الله سوکرانی سی او اغله سوک پنا ور کې ان ان کون تم طالب من گئے سیقو ولون علی الله ما خزر ته چي دي بو ي الله نو قل فانا تسرون ور تو پس قوم زتا تاسو تیل ول شوي د تو سره مانه تو فیلو علی شوئی و اوختک بلانت اینا هم بالحق و انہم لکا زیبون نو زورن ورکی اللہ بلکہ راوڑے دے مندویتا حق و انہم لکا زیبون یقین دے خام اخا تکزیب کون کی دے حق مات من ولدن دا زورن بشرک بیاور کئی ندینے والی الله پاک زامدر ولد و ما کانا من الائن اونیشی دا الله سرا بل حاجت سر سر کونکه بل الای مستقل سوک نشته ولی ذن فدا وخل ذهبا کل الائن خامها بوتله بوتله بو یا بوتله بو هر حاجت روا هر الای بما خلق خلق مخلوق لرا ولا علی بعض و لا بعض خامها غالب شی و بعضه نه پباغ اری بخلق خلق مخلوق جدا کو دا بلنا نظام بدرهم بر و جمعونه بو دا علم بنو بیا سبحان اللہ عم آیسیفون پاکی دا اللہ, اللہ, پا پا اللہ دا اغنی شدوی اللہ ربیا نئی اغس و الغیب و شہادہ فتعالا عم یشرکون پو دے په پو پٹو پا سرگندو منے پسلو دے اللہ دا اغنی شدوی دا اللہ سرائی صداری فتعالا عم یشرکون قل رب ما تري يم ما يعذون دلتوس عذاب دنیاوی ته مشارکې د مشرکینو ځارنګه مبلغته یو تعلیم ورکې چې تبدوا د الله نه غواړي پتا څه وخت بدوغا نه غواړي قل وای رب زما کایما عظما په جوان کی هغه چې د دوی سره وعده کړي شي هغه شهدا آزاد وم زما په جوان کی هماتوره ترې ما یادو کاله خایما عظما په جوان کی هغه یادون چې دوی سره وعده کړي شهدا داد نو ربي فلعق جنهم في القوم الظالمين ای رب زمان پس انه غرزه مند راه ظالمانو کې اصل سره اللہ ماں سبب دا عذابنا بچو ساتے حدیث کی رازی وائے اذا آردتا فی الناس فتنة فاقبیز دے لیکا غیر مفتون اللہ داگا اسباب دا عذابنا نه توساتے و انا علا ان نریاکا ما نائدوهم لقادرون اللہو یقنن منگا پا دی چې او خو دا طاقت چې د دې سره مونږه ادا کړې دا خامخ د قدرت والی ترته مونږ خودل شو ځکه انت سقوا اطف باللتي يا احسن احسن سيء داوس د ايده پر یو بل ادب طيبه د فقوا باللتي فغه طريقه چاغه خصت طريقه دا السيئات بدلرا فق طريقه زرا بدل طريقه رد کا پښ توحید سره شرک له د فقاو او سنت سره بدعات سره فقاو یې ورسو په سنت سره رسومات سره په خلقو سره بد اخلاقو سره الله هی مونږه په پاکي معنی چې دوی بیانای او وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین بیا وت دعا کوي چې دعا وکړي بلاد او یې رب زمان فنا کوډم پتا د وسوسه شیطانینا واعوذ بک ربیا ان يحضرونی اپنا غړم پتا سره ای رب سما ان يحضرونی د حاضرې دو دوي متا تمام مجلس تا غوړه د دو جملې اعوذ بک مینه حمزاتش شیطان الله تاسو چې چاته بیان کوم الله تغذ یکه شیطان و وسوسهونه الله من وسعت ده ژ چې تا بیان کوم دی خلکو کې الله شیطان وسوسه رانه وله او اعوذ بك ربي ان يحضروني الله مات منم د شیطان د حمله نه ما بچی چې صلی الله علی راشی حتا اذا جاء حد الموت دمخ و انم لكاذبون سر متالق دو په تکذیب کې تر دې چې راشد وي ته مرګ نو وی رب ذل دماغيو مفرد ذکر کړه د ایر جمع دا جمعنا ذکر کی مراتنا تکرار ویخه مراتنا ایوی مقصود تکرار یا تسنیه غینم مقصود تکرار ایرما زما ایرجوئ ایرجئنی ایرجئنی ایرجئنی دا په خپلوا دایخه لعلی اعمل صالحا د دې پر چې عملو وکم نیک په ما ترکتو پپد د داغه کی چې ما پرې خو دلې الله دنیا ته مې بوزي چوزنی ک اعمالو کوم په مقابله دا کی چې ما کوم نه دی کړې ما کوم شرکیات الله وی کله تاسو چیرې نشکې ده الله وینه کلمت هو قائل وان دا یو یقینا دا یو خبر ده چې دی و یا را دا په خواسته د کلاړم بیا داس یا مطلب اس یو وینا ده کینی دې منې س عمل لکی ومین ورائی هم برزخون ادوی مخیطا برزختی لوی پردادا الهی ومین یو باسون تروزی دو بارا جوانده پوری ومین ورائی هم برزخ دوی نمخیطا یو پردادا دا قیامت دا دنیا دا جوان پرمینسکی یو پردادا امیم مجاہد وی برزخون سمنا حاجزون بین الموت و رجوعی لدنیا دابا پردی بین الموتی وروجوی لد دنیا آخر دنیا تبیابا پستی شرات پس فیضانو پی قفی سوری پس کرا چی ککڑیشی پا بگل دیس را کین فلاان سب بین آن نو نصب بنی پا مین ددوے کی یعنی نصب به فیدہ ورن کی یو میں زن پتا غرزی والایت تن سالون انا بدو دیو بلن تپوس کولی لیشی تپوس چه فیدہ یو بلتا ورسیخا فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ مُخْتَصَر بشارت پر پس هغه څوک چې درنشیان مرنه دا غوي په توحید او صلات او نو فؤلای تو من مبرون دا غدي کامید ومن خفت موازین هغه څوک چې سپګدي عملون دا غوي په شعر کا پیدا دا کسان چې تاوان کې چولې خپلان نه په جهنم کې به همیشې تلفه وجوم النار سويږي با سويږي با مخونو د ویلره انارور وغه په انکاله غندو په دې شکلی دا شونده حدیث کې راځي کته پرسته دی بل شونده پرستر مې دا یو داړې وي خارې نو ورته ویل شي اېن وحات ون زمون چلسته کې دل پتااسو نو فقنتم بیا تکزم تاسو په دغه تخزم کو قالو ربانا غلب طلنا شكوتنا وقنا قوما ظالمين نو ویره په زمنګا اله و شیدا پم من منشقتنا بذبختی زمان وکنا قوم زالین و منګه قوم بلاری اره په زمان غو باسم دذیزه نه که پس من واپس شون پاین نا من مغ مظالمان نو الله ورته خالق سوفی ترمذی حدیث دیار ترتیب ذکر کړې وی دو باول عام ملائک اللاشي دک صورت حامی مؤمنو یو کوم پونزستم آیات د سورته مومنو ګره الله اکبر کبیر یا کوم پونزستم وقال الذین فی النار لقد نزجحنم ادعوا ربکم يخففن یوما من, من العذاب الله ته چم مغ منه یو رس خوازه فسبت کی کنه قالوا ولم تكونوااتیک مرسلکم بینات قالوا فلا قالوا فدع زي وصل اغهونه غواړه چې پدیونه شیر سوسره زوخروف تلاټ شي دوه باغ غټ ملک په سلاټ شي سوره الزخرف آیات وګورئ 77م آیات واناد او یا مالک ليقضي علينا اواز وګورې یا مالک دا دا جهنم خوازن ده نو مي مالک هي مالک ليقضي علينا ربو په سره دوي کې په مونه رب ستاد امر نوې زر کاله او پدې کې لاړ شي قال انكم ماكثون امشابه اتس کار الله تا ډایرک پشي دا سوال بو کہ ربنا آخرجنا میں نافعنا و اتنا فعنا اللہ و اقصو فیہ اقصو عرب استعمالی سپید پارا کوری شای سپو پدی جہنم کے خبر مکوی محصر یقنن و اوڈالا منت ایمین عبادی تبند گانو زمان یقولون ربنا او و اے ایمان را وڑلے منگا پس بخنوکی منگ منے رحموکی وانت خیر الرحم خاستا اللہ پاکا ور ا رحم کا ان کای نفستہ خصم پس تاسو به ونی ول اقو دره پټوکا حتا هم څوکم تدی پوری چې مشغوله کړی تاسو پاتې کدی و ټوکو د تاسو نن سکری زما توحید زما یاداشه و كونتم منهم تزکن او تاسو با غوی پره خندا کولا الا انی جزای تومل یم یقین الله و جزای تومل یم دغه نه کان خلاص بدلور کوم ګیلره ناراضي په معصبر او په سودا دی چې تو یکل کو په خپل وینا ان هم هما الفائز او بدل صدا یقینا دوی دی کامیاب قال كم لبستم فدره زیاده رسین تبو الله سومر عمر تیر کړه تاسو پزما کې کشمیر د کلونو دوبوي لبس نا یمن ابا زامین عمر تیر کړه د مګ یواز سره چا سختي وې نه دا د زمانه د دنیا ورته شیخ خاري عمر تکړې د مونږ ی ورځ او بعض یومن یو من یار روز نه پورا فصل فصلله عادین منګډ وړیته پوسوک ال عادین د شمیر کو اوکونه دملونهقالله ان لا بې الله خللیله الله بر عمرې تړ تاسو مګ لګ منې لو انکم کنتم کوم کوون تمم طالمون که تاسو پوی دی او په حب تومن نامما خلک نه استادو خیال ده چې مختصو پیدا کړیایي بیکار آهن محمد سمنا لا یمر ولا ینه الله تعالی تره بنا حکم کې دي شي نه بنا کې غه و انکم الینا لا ترجو استادو دا خیالو چې تاسو موږ ته ناپوس کې غه واپس بنا کړی شي فتعال الله الملك الحق لا تفرید فتعال الله پسو쨌 دی الله بادشاہ دې حق لا اله الا الله نشه حاجت تر سركون کی سیوا د الله نا مالک تو عرش عزتمند و من یضع مع الله اله اخر هر کله چی الله مالک دی نو و من یذو مع الله دبر شرف دعاګه اغه سوچ چی بری د الله سره اعلان اخرہ الہ بللا لا بربحانه له ووي نشتهې سردلیلته ل په دی نو په نهما حصابو ان دبي پهس یقی حصاب د د درفڅخی ان نهله یفلې کافرون یقین نشی کام یاې د کافران مور اول کې قد اف حل ممنون آخر کې ان نهله یفل کافرون اوس یو دو دغ مخې دو ګانو ش یو تعلیم د خل دوه وقلوا ايرب زعما بکنو کې ما تا کس جرم رانه شي ور رحم رحم وکي الله وانت خير الرحمين خاصا ور رحم کوم ګناي <كُنَائِينَ> زي لګه وقف